Jag väntar på att de ringer på 81-21-0, eller vanligt tyst. Det syns ut att det går ut. Man skulle nästan kunna tro att det inte funkade. Det, vi spelade en låt extra där också medan vi väntar. Nu får vi se när det kommer en signal till. Ja, var. Jag ska försöka ställa in det svänger vetensfängare Runt, nej, runt nu. här När det är dyrsorg nu. nu då? Ja nu tror jag det går ja, nej. Jo jag, jag, jag vet inte vad det är för ljud Men jag för slut Det är så nära raden kanske Ja det måste vara det, det Allt det här brukar gå bra annars Ja kan det gå bra Är det bra nu då? Ja jag hoppas det, ja, har det Prata en... lite högre luren bara så jag har starka funderingar på att säga upp med en -radio. det känns. I nio timmar håller man på och gapar och skriker om äh, nummer och hur många siffror och hit och dit om idrotten. Ja. Men ni älskar att det. Ja, det är så väldigt mycket folk som tycker om sport. Ja, men hur ska man komma ihåg? 1,2 år, och och dutt och fjanteri och... Det, det, det, det, det är svenskarna vansinniga, eller? Ja, folk vill ju ha det. Ja, nu är timmar. Ja, ja, jag har inte sett, tittat på det så vi hittar inte. men titta på det på radio. Jaha, för att det är ju lyssna på svenska stationer så jag hör inte vad som händer på svenska radio. Nej, men det går inte att höra... Att om någon är intresserad så kan de inte höra vad de säger. Nej. För de skriker så var på väg att ringa efter en ambulans dem. De är helt vansinniga Ja jag vet inte när jag inte hört det. Men de kyrade 50 år i år då. Ja. Men idrotten är väl det, den så. Ja det fanns väl redan på Sven Gärlingstid. Det fanns på faraonernas tid också, idrott. Det har väl alltid funnits. Det. Ja. Men, men i Sverige de ska liksom... De, de här stöder som åter har oh, med bäst Vem högst ungefär så ja. Det är lika som med sången Och uh, om man sjunker Jag vet inte vad det är om man sjunker, Det är så roligt och, och trevligt att du, pra, att du när det ringer när jag, Ja jag kan ju inte sjunga Min röst är ju helt men nej, man, man får spruke. höra till musik Då ja. blir man glad Ja jag, jag spelar ju gammalt radiomaterial Jag känner sig levande på något sätt Ja nu håller man på hjärnträtt av hela svenska folket jag kan omöjligt tänka mig att hela Sverige är intresserad av dessa dålar som gapar och skriker i, i om idrott och då alltså ja. och det, att, jag finner inte ord jag är så urarg alltså Ja Jag skulle se ju upp på radio och tv-licensen Det går ju på samma summa varje Ja parkering. det är ju att de måste du göra det Ja med tvn också det får du inte ens ha kvar ja, då men det gör ingenting För, för de kommer att inspektera det. Ja men det får de göra De är välkomna så fall Därför att de programmerna som i tv idag De har sett i fyra år nu Jaha. Det är samma program Jaha. Och det är väl nyhetsuppbudet Det handlar ju aldrig om Sverige det är Nej det är ju man... politik Jämt Det är ju på utrikespolitik Ja men äh, det lägg det En annan kanal då Ja. Jag tittar, jag lyssnar aldrig på rapporter och sånt där och jag, jag, inte, jag, jag förstår inte vad man säger Nähe. Och det är länder jag aldrig hört talas om Nej just men eh, folk är så intresserade av detta. Ja, det är ingen jag vill inte lyssna på. Jag har valt kanaler eller nyheter. Ja. Lyssnar jag och tittar på tv2 på vardagarna. Och det är det finska. Där får du veta mer om Sverige än ettans kanal. Jaha. Och det börjar eh, de här enda tiden nu då. Till ja. Till väntotid. Och så Sen var det 17.45. Varje vardag. Alltså. Men alltså. Det, det, TV1 det är totalt värdelöst. Ja. Mm. Och sen uh, tänkte jag väl att jag ska ringa För det är så fred. Den som text textat då. Eh, för, man pratar en väldig massa. Och sen efter kommer texten. Jaha. Mm. Ja alltså. De <laughs> skulle bevara dina kunskaper i år. Mm. Ja men det det de är inte intresserade av lilla mig. Nej, jo, men du kanske. Men du har jag ju märkt att jag skulle kunna göra fantastiska grejer om de hade tillstånd att göra och pengar, framförallt att han kunde köpa in radioutrustning och bygga en helt riktig radiostation. Ja, jag vet, jag vet dina tankar, dina önskemål. Ja, det saknas för mycket pengar och för mycket utrustning för att kunna göra det som vi vill ha. Ja men jag förlåt när jag pratar med honom Jag dig. att men de behöver dina kunskaper. De är totalt vilsna i huvudet. Ja men jag är sjuk. Jag kan inte så mycket länge. Jag orkar inte mycket. Nej men det kan ju sitta och undervisa dem här mikrofonerna. Så där ska vi inte göra. Så ska ni göra. Ja det är klart. att Jag kanske kan göra någonting. Men det finns mycket skickliga tekniker på Sverige. Radio. Där går man nog i underläge. Ja... Svänger, och en annan sak som man har lagt märke till är att man har på att hela svenska folket också. Man talar inte svenska längre. Det är en blandning av amerikanska och dataspåk. Ja, det är väl det att de har ju sagt till och med att What? de vill att svenskan försvinner i Sverige. Att det blir engelska som blir språket. Ja, men låt oss ha det över hela världen då. Men du, det här, vad betyder dessa det Dis, i SSA jag vet inte om det har med distorsion dista eller något sånt att göra Jag det är inte ord har man hittat på för distorsion nej man dissar någonting vad gör man då jag har ingen aning då, det, det är väl några jag... slangord Ja, du vet att man håller för att bli alldeles villse i pannkakorna. Ja, du får väl slå upp din slagsbok om det står den Jag ska ta in en språkvård, en logoped där. aha De kan ju inte tala rent. Nej, jag kan ju inte för jag har ju förlograt mina tänder och där, det är ju ett helvete. De skulle bada en timme varje dag munnen. Och man gapar och skriker i vanliga nyhetsutbudet då jag tittar och lyssnar bara på finska nyheterna då. Och det är textat och, och det är klart, det är bara att lyssna och titta. Ja. Och de vet väldigt mycket om Sverige, för det bor ju många finlander i Sverige då. Ja. Men jag tycker att det har ja, det på urartar på alla här, ja, eh, enheter om man säger så. så. Jag tycker att jag håller på att gå upp i alltså. Ja, men jag förstår inte att svenska folk är så fadda, de är, så tar, tar, sätter ner klacken och drar ner blomsorna. Ja, de vågar bli inte, de är rädda. Var de är rädda för sig själva då, eller? Jag vet inte, myndigheter, polis allt sånt här. Nej, ja, jag är inte den som talar med regeringen, så jag då och då, för är det någonting som är konstigt, ja då får du vända till regeringen för att du svar då. Ja, det, det, det har jag ju till och med fått på, på olika sätt. Jag, till och med när baron Rosenkrans levde i gamla stan. Mm. Jag försökte till och med framföra till, saker till kungen genom honom. Men det gick inte. Han hänvisade ju också till riksdagen och regeringen. <laughs> men, baron Rosenkrans var ju hårfotograf på, på honom en gång i tiden vid kungahuset. Ja. Ja, jag, jag pratade ju med kungen också. Hans eh, frivåra på satt. Då... Ja, jag försökte ju få fram att det ville jag vill frira av. Jo, men det ville han inte ta upp. Jag, jag förstår inte att svenska folk är inte ingenting om manlighet. Så ni får det vara nog att dra i nedbromsarna. Ja, men det bor man kvar här. Jag ha immigrerat tidigare när stora immigrationen var till USA för länge sedan. Men problemet har ju varit att, att nu går, går det inte att immigrera längre för nu har de vissa krav på invandrare där. Ja. Ja, och så har man då lite också, ja hört så att det är. Men jag förstår inte. Vad ser vi på fel någonstan? Nej jag vet inte jag... sen kan man gå, i, gå ut och så hjälp vem som helst Och straströterna är så låga som de har heller fria om fälla Ja det är väl också för att de inte ska göra misstag Det, det, det har ju hänt att de har upptäckt att det var, var inte mördaren de fick tag i Ja men det kan ju inte vara några misstag när en man ringer på en dörr Och det, en kvinna som äppar med sin baby på axeln och för, för, för, för, för hanterar med hela magasinet på henne ja det är och hemskt att man på, han är hur är det möjligt jag är rätt så, här är ja jag fattar jag. inte det är det är att det går att komma åt pistoler och sånt ja det är, det är att de smugglar in det att tullen är inte är effektivare ja jag vet inte om ni vill ha resten vi bor i men det verkar likna så ja det blir värre och värre ja det är ungdomar som ligger sönderskruvna i gamla stan 22 år hit och dit då. ja det, det det det det här att folk alltid ska knivar på sig allting. ja det här är på så är minimalt uh, i USA alltså. jag kan inte dumpa hela Amerika i, i, i att det då jag tycker det är helt förskräckligt att det har blivit i Sverige och den här regeringen de är så tafattad och luttiga för då man kan inte prata åt denna Maud Olofsson, då jag ser henne Då vet han inte vad jag gör alltså. Nej, du får väl ta kontakt med henne då för att höra vad hon säger För att jag har ingen... Nej, jag pratar, det, det, det, det, det, det. Hon vet så mycket om allting Och ingenting vet hon Nej, det, det är klart det, det är fint att vara i regeringen Och riksdagen ja, Hon har ju lovat att avgå Nej, det, Ja, det ska hon göra Men hon håller sig krampaktigt fast I alla fall i regeringen jag förstår inte i bildskapna kan man inte tala rent tala, sätta munnen och tala sen ja. hon ska ju avgå men gör det då, lämna byggnationen ja men det gör de nog det är så nej, småningom om man sitter för gamla nej hon lämnar inte nej men det, om några år så blir det, det hänger upp röster ja, men och jag sånt jag vill inte jag henne jag vet inte Nej, men ändå. Det, det beror på hur folk röstar så. Nej, jag tycker vi ska ta in lite slatsfulla män och den här andra juholton. Han ser som en juholton, men det kan inte han för. Nej, kan jag kan inte hjälpa man ser <laughs> Jag ser inte hur vacker ursälj längre heller. Jag har dött det gäller bjälleklang. Jaha. Ja. Ja. Ja, han ser ganska trevligt i och för sig då Men han kan inte bli någon jävla behandling Det är helt klart också. Nej, det, det är klart, det är ju en annan generation nu Ja, ja det, det, det är så jobbigt att det inte vi allihopa kunde födas på samma dag, samma månad och samma år Ja, det kan man inte Nej, det är synd att det är såna där, eh, konstiga som jag har tänkt varje gånger på Ja, men det hjälper nog inte Nej det går ju inte, det är hypotetiskt alltså Ja oh, oh. Ja det går inte Jag ska inte upphålla men om det är inte någon som ringer så, Ja vi, vi får väl se Ja jag ska inte upphålla för länge för att, Men de, om det är få som ringer så är det bara så att De är glimmade med sina eh, med Och jag vet inte vad han Ja de sitter väl och kör internet mycket mer nu Ja men hur sjuk får man dem? när man har tillkastning i, i, i tv är det i, i, i, i, i, i tv eller? Ja, jag men... Jag kan inte se det på radion. Ja, jag, jag har inte Sveriges radio på så att jag vet inte. Jag hör kanske bara på nyheten och sen brukar om. Ja, men så om man på land då, då talar man äh, utkastning i andra språk där. Ja, jag ska hoppa över tretan i stället för typa fyran då. Ja, de blev väl frinvandrare här och allt. Ja, de intervjuade afrikaner då, frinvandrare och alla möjliga språk hade man på det då. Ja, men jag tycker är ingen intressant med politik där och sånt. Ja, det är det naturligtvis. Ja. Hela livet är jag som en enda större politisk farm. Alltså. Ja, nu måste jag nog släppa så när annan kommer in. Ja, men jag ska inte upphålla det. Jag är urladd. Jag, jag, jag, jag, jag har laddat av mig lite grann nu. Ja, just det. Vi säger så, så länge. Då. Jag varmt tack för vacker musik. Ja, tack. tack. Tack. Ja, det var väldigt fort. Ska vi se om det kommer en signal till här. Hallå? Hallå? Jo, Anita. Hon dissade Sveriges Television. Ja det har ingen aning om vad det betyder Jag tyckte hon sa dissta nu Att dissa Det är helt enkelt är att man talar illa Man talar ner Man talar eh, nedlåtande Om andra så Hon dissade Sveriges Radio och Ja och... det är väl många som inte tycker om ja, dem Men program. då är det det är att dissa det Ja Ja men vet du vad dissa betyder Ja det var någon det är det. hej. Är jag sändning nu? Ja Vad ja, bra Ja just det var första gången du ringde Ja det är första gången hör du Ja det går alldeles utmärkt här Jättefint Jag tänkte prata lite amatörradio med dig där för att du kan göra rätt mycket Ja det var då varsågod mm, Vi har ju pratats vidare ett tag där på, på radion man, ja. Kanske känner igen mig också Ja jag tror att jag vet än det ja, kan Jag kan ju dra till noll också då Ja, det kan du göra om du vill. Amatörsignal, den kan du dra om du vill. Mm. SM0XHF då, på den här kanten hör du. Ja. Bor här i Alby, Norra Borgkyrka. Ja, det är roligt. Som sagt var och, och... Nej, men det är en jättefin hobby som jag skulle vilja framföra. Ja, just det. Och det är bra att de har just sett med att kräva att folk ska avlägga svår telegrafiprov. Ja. Ja, jag let's har Ja, Många som misslyckades Med det och när de har gjort om Den där gången så gav de upp Tanken att bli sedan armatör Ja, <här> exakt Nej äh, men det, jag tycker Att det är bra att man tar bort just Det här provet Ja just det många. Människor. Så att man får in <här> Ja så alltså de skäms. Att man får in mer <här> ungdomar i, i, I Just det här Den här hobben som vi har Ja, många tycker det börjar bli lite för Det gäller att de kommer igång på kort också tycker jag Och inte bara på, på två meter Nej, precis som de man köra lite 20 40 80 meter också Ja, det är det jag, jag tycker Man har en massa oh. på 80 meter Ja, precis ja. Nej, men att de får liksom äh, vara med där och lyssna och prata och Ja, mm. just det och uppleva äh, hur långt de kommer och allting Mm. Ute i Europa och allting Och, och över Sverige Finland och Norge och Danmark Och allting Ja, precis. Med hundra watt som så går det ju långt Oj, oj, oj ja. man, Är det bra det konditioner som man gjorde runt Ja, bara syna visa visa som, mm. som är så dyra idag tycker jag de har blivit väldigt dyra faktiskt. Ja, jag såg en som så kostade 60 000 och det, ja. det är ju ingenting för mig. Jag kör ju med gamla rörstationer här. Ja, men det funkar ju det också. Ja, det gäller bara folk intresserade av att reparera upp dem och där sådant. Mm. Ja. Men då kommer ju tekniken ner, den tekniska också lär så att... Det är det som är så bra. Ja, att de lär sig göra ordning. <laughs> byta ut gamla det nättenar och gamla rör som är slut och sånt att importeras från USA och sånt Ja, precis Nej, men jag tycker det faktiskt det var därför jag skulle ringa inte på programmet här för att jag, jag tycker att eh, fler ungdomar skulle börja ja, få ut det här mer i massmediet att, att fler skulle börja och bli mer intresserade av eh, amatörer ja. Ja just det, så att det inte glöms bort det här Utan Nej, de bara vi... håller på och pratar i mobiltelefoner och kör internet och sånt mm. att Och det att tyresvärdarna fin... ger med sig att folk får ha antenner på saket ja. Det var ju hela skoget antenner på 40-talets radioapparaterna Men nu ser man aldrig en vanlig antenn Nej det är bara jag där, där jag bor, jag får ju ha mitt då ja, det, man ser ju inte en trådantenn mellan en par master längre Nej, men du får åka hit så får, får du se. Jaha, ja du, jag har det. amatörer men inte vanliga människor. Nej, nej ja, men jag är vanlig människa. Ja, men du har ju i alla fall eh, tagit certifikat för sändare. det sitter inte bara med en gammal radio. Nej, nej. Nej, nej, jag hör, nej precis. Jag har ju det där, men, men eh, jag menar liksom att det vore ju väldigt fint att om ungdomen nu kunna intressera sig för... Ja. För, för det här ni, vi håller på med borde du och jag ja och att just det är, de kunde gärna undervisa lite i skolor, skolorna det kunde vara en annan. Lärare, mm. de för det håller, du med, ja, det håller tog... du med på Adam att det är fantastiskt fantastisk hobby ja det, det, jag har ju hållit på i mitt liv och pappa börjar ju igen på 20-talet Ja precis Så att, det var ju fantastiskt, jag bodde i Hammarbyn hyreslägen Där fick vi sätta upp antenner där mm. En antenn på taket Och pappa eh, Så vi hade två antenner på var sida Av huset, där hade vi en nedledning På varje sida Ja ja Det, ja, då det, det var en ampliturmodulation På den tiden 40 och 80 meter Och sånt, och telegrafi, 20 meter Och allt sånt mm hemma i vårt där och en, en surplus-mottagare sedan andra världskriget en BC 312 som var ombyggt. Mm. Hoppas många lyssnar nu så de uh, får lite inblick i vad vi håller på med egentligen. Ja, det, det har varit uh, sorgligt så att det är så få som ringer in och pratar om radio. De har väl inte hitta frekvensen? Nej, och det är ju ganska små sändare det här när den här de når inte så långt. Ja, till mig. Jag köper uh, fascistradion med en uh, en Senegang har en, jag en... Ja, men på internet har de ju hört på hemsidan på när av föreningen till med Holland. Mm. Och de hoppas att vi ska komma igång på Mellanvåg och, och, ja. och sända musik och också. De har ju följt med sändare i Holland och hos Nederländerna. Precis. Men det går jättefint. Jag köper av Teleskop här och du bara dundrar in här Så det går jättefint. Ja det var ju bra Att du och QTH som passar för den här Det klarar jag på så mycket störningar Mm finns inte Helt klockgrän när du går in här Ja det är bra Men okej Adam jag ska inte störa Kanske fler som ringer inte till studion här Ja jag hoppas jag har ju bara tid Till klockan 18 Och sen ska jag köra en Jag sidan Har du sju där att du skulle vara Vång Ja, fram till halv sju, men eh, jag måste lägga på skiva för, för andra Honus och Gunnar klockan 18 någon gång. Ja, ja, ja, ja. Så okej. Det, ja, ja. Jag har eh, klockan sex alltså, ja, ja, ja. telefonväkteriet. Men, eh, men det går ju ingen annan lördag också. Uh -huh. men och jag eh, finns ju uh -huh. på 27 MHz den man kan höra den där lilla stationen. Precis, men ja. då kanske vi hörs ikväll då på 27, eller? Ja då, det går säkert här igång på nätterna där. Ja, ja, ja, jättefint är ja. jag också där, så då kan vi, kan vi höras där, Adam. Ja då, på vanligt på 38. Där. Då ska du tacka dig för, för att du fick ringa in till studion. Ja, hej hej då, har det bra, hej då ja, tack, hej. 73 hej Och 27 MHz i den mån, kan den där lilla stationen precis, men ja. då kanske vi hörs ikväll då på 27 eller? ja då, det går säkert här igång på nätterna där ja, ja, ja, jättefint är ja. jag också där så då kan vi, kan vi höras där då Adam ja då, på vanligt på 38 där. då ska du tacka du för att du fick ringa inte till studion ja, hej hej då, har det bra, hej då ja, tack, hej. 73 hej ja, tack. hej Ja det var trevligt samtal, det ringer lite nya, nu ska vi se om det kommer en sving till Så det inte bara blir en bildsvinga Hallå Ja hallå Ja hej, det är, ja, hej. Jag, det är Lennart, jag har, vi ja, har jag varit en 50-åring idag då Jaha. Det är sportradion som fyller 50 år Ja just det Och eh, de hade öppet hus i radiohuset Och det var sal 4 Jaha. Och det skulle börja klockan 14.00 och jag kom ungefär vid den tiden och det var rätt storstil att du vet om det har varit i radiohuset, den ja, jag varit i den här stora hallen Ja, jag han varit i där. Ja, just när min min raddokumentär fick jag sitta på så ja, nästan det? Vad, vad jag ville så men, du, du, du vet, annars är det öppet så får man ju bara gå in i någon studio och sånt Nu hade de dukat upp så här långbord med sandwich och, och så var det kaffe och te och, och lite så här choklad och det var storstilat Och sen gick jag in där i sal 4 där, Och det var ju fullt, smockfullt med folk ja. Men jag hade tur, jag hittade en stol i en hörna där, Så jag satt med där Och på podiet satt ju de här klassikerna vet du? Det, Vad heter han, Lars Gunnar Björklund var där Och sen var han Mats Strandberg där och så den här andra killen, vad är den heter nu igen, som var i tv mycket med tennis. Det var flera stycken utav det där kända galleriet, vet du? Ja, och jag brukar ju inte, och, inte se mest mycket på De började sport. sina sändningar i eh, 1961. Ja. Redan. Och, och de var först i världen med att ha... Det var V de, de, När VM kom 1970 så hade de direktrapporter mellan olika arenor och det var Sverige först med i världen Ja, och fast vi... när då hände ju det här med Ingvar Johansson ja, och var... Luxemburg Ja men det fick ett... jag sa det till en kille där när jag var där idag det var ju en stor skandal att inte Sveriges Radio som det är ja. radiotjänst som det hette på den tiden ja. inte kunde sända marschen Nej, det var någonting och det var ju skrat sen kom ju i returen där så var det Röstan nelle som var reporter han var kunde ju ingenting om boxning vet du. Nej. Men det var trevligt folk där uppe måste jag säga. Det var lätt konverserat och det var en trevlig stämning. Ja, det är sällan och, och, och de bjöd på sån här härliga smörgåsar. Det var något som du gillar vet du. Det var smörgåsar med köttbulle, Ja, in, du? just det där. Men det låg ju på dörr och, där och, och, och jag skulle vilja gå dit någon dag när jag har gott tid. Och sen har bjuder de eh, på på smörgåsar med lax och då skojar jag med honom och sa där till eh, killen det är väl inte så här jävla sälj ni afärge att du vet i färgand man ju förr och kallar det för lax. Det är äkta lax och sen bjuder de på kaffe och te och sådär. Nej, ja. det var det var härligt där inne faktiskt och det är ju rätt fantastiskt för du att Sportradio i 50 år vet du. och det är ett av de populäraste programmen på det är väl populäraste programmet på P4 ska jag tänka med för, för det, folk är ju sportintresserade i det här landet eller hur ja jag har ju märkt det fast jag för min del har inte varit så intresserad av det där. nej jag förstår det Men det är ju mest lek när de sitter och sparkar på en fotboll och sånt det jag. hände i veckan vet du. man kallar ju det för det gröna fältet det gröna fältets schack och det är ju ett invecklat spel för att det, det bygger på alltså olika kombinationer i spelet, en ovillkommande som inte kan eh, fotboll tycker att det ser meningslöst ut va, när fyra eller eh, eh, tio ute, tjugo man på planen springer efter en boll va? Ja, det, det, är... tycker man, det tycker ju de ser knasigt ut. Ja, och men, det en, är ju en, likförkantigt. <laughs> en, en ja. I veckan åkte jag till Flemminggatan vet du. Jag brukar gå på handla där ibland. Och då har man ju på gatorplanet ligger ju Lidl en bit ifrån och sen har det ju det här favör och prisextra och allt det där. Och när jag åker upp för rulltrappan, då stod jag där och, och var lite tankfull, men jag undrar om det inte var det jag såg eh, som du som kom i rulltrappan där och var på väg ner var du ju där uppe i veckan jag är inte inne i stan där vad vet, jag var bara varit till, till vid fridensplan och sånt ja det var ju fridensplan när ja. jag såg dig så och du stod, du var på väg ner. Men jag ville inte ropa va, för att jag tänkte, du såg lite tankfull ut där och sådär. Så att jag tänkte, du vill inte distrahera mig och skrika. Nej, jag måste ju ta försiktigt försiktig, för jag så dåligt balans innan mm. och... Men du är, du är en rätt högväxt person. Hur lång är du? En är åter... sju bara. Ja, som jag alltså. Ja. Det, men du, du, vi, vi är ju lite över medellängden vet du. Och då tänkte jag det när jag tänkte, fan det där var ju och tänkte jag vi har ju träffat dig någon gång tidigare på tunnelbana. Ja, jag är ju sällan vid Fridensplan för jag har åkat ut för som tror jag var i full eftersom jag går Men, oss, du, det men jag. du var där i veckan ja, alla fall. Jag är ju sjuk fortfarande. Du var ja. där i veckan? Ja, det var det i Fridensplan i veckan när jag var på ja. banken. Ja, det var det jag kände igen. Men jag ville inte skrika för jag tyckte det Men jag måste säga det till din farvör att jag tittade på människorna där och alla ser så... Inbunden och ut Och jag tänkte Den enda personen där Som hade utstrålning och karisma Det var du det var Ja det är ju väl Sen teater i Kurser och allting mm. För jag tänkte det att, Nog fan tittade jag på dem som stod bakom Hur när och frisk Var roligt att gå ut på teaterscen Och sånt ja. så, tänkte jag Nej ja, jag tänkte det När jag såg de som stod fram bakom dig Och de som framför var Den enda personen där Som hade utstrålning och karisma Tänkte jag Det var banne med Georg, alltså Ja det var ju roligt Att du ja. tyckte det för att du, är, du, du gjorde det gällande som en person med, med en viss karaktär va De andra såg sledsdukna ut alls ja. alltså, Karisman är viktigt va det, När man går in i ett rum ibland vet du Då kan det vara sådana här enstaka människor som har en sån här väldigt stark utstrålning Det kan vara både kvinnor och män va ja. och De har en, en karisma vet du ja. saknar många då för att det är så likriktat i Sverige va Yngre människor, de går ju bara så här modinriktade kläder, vet och, och strosar upp sig lite Och andra går ut så och ser sig ut som kapten gråkappa, va? Ja Men du var färgstark där, det var karisma, tänkte jag, den där killen Och du sa, vi snackade ju senast, du och jag, i år Och ja. så sa ju du, så jag frågade dig för du fyllde 70 för några år sedan ja just det, det är lite. Här skulle vara mycket yngre det var ett väldigt trevligt program då för jag minns att du hade någon dam där, en, någon dam i studion, stämmer till det? jo en annan har ju varit på gästbesök ja. här i, men de vågar inte och, säga något till mickarna och det var roligt då för att du hade några personer i studion där och jag hörde på dig, du hade fått några presenter där hon hade visst in att det är en handduk eller vad det var. Ja, det brukar vara sådana här typiska vardagsgrejer. Ja, men det är bra, det är praktiska ja. grejer hör. Det är ingen snag med extra utan det är det som man har nytta av va? Ja. Men det var väldigt trevligt det där programmet för att det var väldigt fin konversation mellan er, ni, ni tre där i studion. Och du lät väldigt eh, glad och sådär att du blev uppvaktad för att fyller man 70 år... Det är, ju, det är ju 50 och 70 brukar man ju säga är viktiga. Ja, men ju äldre man blir, ju närmare graven kommer mm. man. Och jag får ju ångest här på kvällarna ibland eftersom jag är dålig och ensam. och, men, nu, och jag... Att jag hade ramlat om kullen att natt ja. det här gjorde gjort mig illa och allting. Men det, ändå förstår du att du har fyllt 73 och jag tror att du kommer fortsätta ja inga läkare. Det är på ingen som är ångest. De där, den, Någon tar jag... bort medel som jag är beroende av också. Den där människan till läkare som han hade ju inte en social kompetens, som uttrycker sig så, så elakt och dumt till dig. Ja, de gör det allihopa, tyvärr, mer och eller mindre. De där jävla typerna där de snackar om eh, ditt, eh, ditt pressbetyg, gammal du är och så vidare. Men jag tror att i och med att du har en så starkt, intresse för radion och radioteknik och det gör det att det blir som en stor livs eh, in, in, vad ska man säga man kan kalla det för livsuppgift va? ja om jag kunde få komma ut på en ö eh, med ren fin luft och inte onödiga bekymmer för dessa fortum och att det ska frysa och eh, allt detta problem med husen jag ja. inte kan reparera bilden bilden Oh, det, det, det, det, det är tufft alltså ekonomiskt ja, det var, okej, det, det. de vill inte hjälpa mig någon eh, byggnadsarbetare det, det, de, de säljer antingen säljer det, det, eller också riv alltihop säger de bara. Ja, det är lätt att säga det men jag menar du har ju bott där i större, nästan större delen av ditt liv och väldigt... ja, sen 51 flyttade in det ja. tog nästan ett år här år att bygga det var så försenat ja, men i alla fall så måste man ju säga att du har gjort en storstilad insats för det finns inte så många stationer i närradion va? Men Nej jag försökte ju, du vet det. Jag tänkte på att återuppta radion orden om de slutade. Det var lite Men... där. Och, och det, det var ju så omöjliga lagar i Sverige. Om man bara kunde komma utomlands. På Rammer, han sjunger ju om de... Det är de sista entusiasterna, kommer du ihåg den här låten? Ja. Och det är väldigt viktigt att man känner sig entusiastisk för en sak i livet, att man har hobbies och intressen. Och det har ju du, och det tror jag betyder väldigt, väldigt mycket. För att många som går i pension, de sitter och rullar tummarna hemma, de har inga fritidsintressen eller hobbies. Och det är det farligaste som finns, vet du. Ja, men det är ju inte kul när jag har en misskött diabetes och allting. Inga läkare vill ställa upp det. Det kommer att dö i alla fall. Och när synen blir sämre och sämre. Ja, men det låter ju cyniskt att de kan uttrycka sig så och så. Nu kommer det man... att bli antingen järnblödning eller hjärtinfarkt ja, snarare. Då, då bryter de mot läkaretiken, för det, så kan, ska man inte behandla en patient alls. Nej, men man skulle ha haft en liten bandspelare. Men, ja. men, det ju, hjälper inte juridiskt, för att säga de att det är legat, suttit här och satt ihop det där bandet själv. Ja, det tror jag inte Men det bevisar att vi kan. Vilka vid vidriga människor som uttrycker sig på detta viset det, det är Ja jag vill vara ett annat land där de är snälla och kärleksfulla och syster och, och mm. de sänder ju renehållande du vet att det är synd om mig att det inte kan göra vad jag vill det är därför de vill höra att det kommer igång på mellanmåk jag tycker i Stockholm är det fysiska rummet. och menar i trafiken va, så beter de sig som idioter idag. Det är en kolossal skillnad när jag körde bil i många år. Va. Nu ska jag gå över ett övergångsställe. Där. Det var en kille som stannade. Vet, och sen när jag blutar mig alltid fram och tittar. Och nog fram var det en som körde förbi honom alltså. Ja. En sån sak kan man förlora körkortet på. Som vårdslöshet i trafik. Va. Jag gjorde... Jag efter den där biljäveln att han kunde dra åt helvete. Alltså jag ja, så jag har varit fel om att vet de har så ja. frask som bara ska har gjort det nästan 125 fotgängare eh, avled i, i, i övergångsställen i fjol. Eller? Ja, det tror jag är säkert manglas ner av såna här jävla idioter som ska tro att de ska vinna sekunder och minuter på att köra som blådårar vet du? Ja. De skulle köra, hålla till på en stubbåker och köra istället. Ja men det är för mycket bilar, det är det som är problemet. Ja jag åkte sjuan spårvagn idag och det var proppat vet du, både dit och tillbaka. Ja då, men det är bra det är att, att folk är ja, intresserade det. så men att... men jag de... menar behovet utav att rösta upp och utveckla kollektivtrafiken är väldigt... Väldigt stora behov för att, att man gör alltså. Nu ja. ska man ju satsa på spårbundna linjer och så men vidare. Men det värsta är att som har rivit upp alla spårvägar. Hur det kostar ju att återställa allt. Jo, men det är en investering för framtiden i så fall va? Ja. Det är ju och det är väldigt viktigt att vi har en miljöbra spårvagnar med bra komfort. Så att folk väljer kollektivtrafik istället för att sitta i sin... En gubbe sitter i en stor kärra, vet du, kanske en stadskipa och det var en som klagade på att det tog 60 minuter från Gärdet upp till Söder här om dagen. ja trafiken kommer ju bara bli intensivare och intensivare och sen håller man på år efter år och håller på att diskutera Dennis-paketet och det är ringlinjer och Söderleden och Norrleden och sen reser sig radiosegarna då eller hemmans ute på, vad fan heter det där? Ekerö, de vill inte ha det och de andra i, i Rotebro vill inte ha det Vet och det är bara massa tjafs hela tiden Jo, jo jag well. ska inte uppehålla längre Ja jag måste ju En god that. fortsättning hörde du Och hej hey. Men äh, ring det ingen äh, som gäller här? Inte morse-telegrafering. Det är, finns nog inte telegrafister. Jag ska läsa det där på referensbandet grundligt sen. Och se exakt vad han stod. För han körde så hög takt också. Så man måste hinna skriva i så fall. Och det är det ska radion på. Ja, jag tar en, en låt. Ja det kanske det kommer ett samtal Ja hallå Hallå Ja hallå Det var väldigt vad de dissar Lennart han dissade bilförare Och han som hade nu Han dissade han också Ja han inte skriva ner. Allt jag ska läsa det Sen på referensbandet Alla våra allt. dissare då ja, ja, men jag, jag vet inte vad dissar betyder då Ja, det du sa kritiserar eller någonting sånt. Ja, just det. När man talar nedlåtande om någonting annat, då har man dissat dem. Ja, det är har jag aldrig hört förut. Nej, det är vad ungdomarna gör, de dissar. Ja, det är så mycket konstiga slangord för tiden. Ja, ja, men då är det bra. Du är uppdaterad. Hej då. Ja, okej, okay, hej. Ska jag se om det kommer någon mer signaler? Vi kan gärna ringa i början av programmet också. Hallå? Ja, hallå. Jo, det är en kort replik till Kent. Jo, jag dissade inte utan jag höjde upp radiosporten. Jag var där uppe idag som jag berättade och det var väldigt kul att se de där profilerna där. Det var trevligt, de bjöd på smörgås och kaffe och allting. Så att det är väl inget diffing eller vad de kallar det för. Eller dissa. Utan det var en höjdare. Jag hoppas att Kent kan... Hänga på någon gång och följa med upp när det blir öppet hus på Sveriges Radio. För att han har ju åsikt och det är ju positivt. Jaha. Jag, jag att det var en upplevelse faktiskt att komma dit och se de där kända radioprofilerna. Och det var trevligt folk där i mytet. Folk var glada och det är inte varje dag man träffar på ett glatt gäng ja. Eller hur? Nej det vet jag ju. Jag är så, jag det kom fram, fram en kille. Som alla på dåligt humör i den här staden Det kom fram en kille när jag kom in i hallen där. Ha ja, välkommen. Jaha, jag tyckte det var trevligt. Och sen sa han så här sen. Kan, och så var det bara att ta för så här sa han. Ja. Jaha, Så hade de dukat vet, Ett långbord med fina smörgås Eller det var kaffe och te Och sen var det ett, ett litet bord med choklad vet, och, och chips och grejer så att, ja. Och sen kom man in där Och då satt de där profilerna på estraden Och folk pratade med varandra Tycker man väldigt Man kände det i luften liksom, att, att Det var en väldigt trevlig atmosfär alltså. ja. Okej okay, vi hörs då hej. Ja, hej. Hallå jag jag brukar alltid kritisera och dissa Arnold Boström men nu måste jag ju tacka honom för att han spelar i de här skivorna som jag gett han Ja. Så att, då får jag tacka media eller telefonledet Arnold för att han att han ja, ja, det var en inspelning och den går väl ett par nu på torsdag också igen. Det är så här, du har ingen direkt sändning härifrån idag. Nej, det var det inte. Men eh, det var ju samma program som. Eh, ja, ju. Men han, jag skickar ju två, två cd till han. han har ju spelare från båda två. Men jag skickar ju samma skivet till, till Gunnar Andersson. Men han säger att. Jag har inte fått någon svar på mejlet heller från han. Nej, nej, men han säger att han inte fått varken skivor eller någonting. Ja, men han brukar alltid svara på mejlet. Och jag har inte fått några tio skivor från dig, det är jag säker på. Det var väl tre eller fyra. och de spelade ju med den där eh, stråkmusiken för ett antal månader sedan. Ja, det är väl ett år sedan. Men... Nej, nej det, det, det finns gamla referensband, men jag hittade det. Jag måste veta när det var så här. Ja, ja, men det var ju länge sedan. Men hur som helst, du har fått betydligt fler än fyra stycken, det vet jag. För du har skrivit i en mejldagbok, och jag har kollat. Ja, men de har inte kommit fram till mig i alla fall. Ja, ja. Inte har, kommit mig och, till till andra, kom med till hand, tyvärr. Stort samma idé nu, men det var i alla fall bra att Arnold att han spelar dem på att tacka för det. Okej. Okay. Hej då. den jula september den tid då efter aller mager gro i november men ljus i september för den som bara väntar trog mörk i december men ljus i september då livet är och redogåget dofter vi ar Och vinden oss manar Att följa Minns i november Den tjuva september Då solen styrs Med silkestömman men ju i september Då natten ger oss hyllne drömmar Ju i september En helt annan temper, Har fåglarnas drill Och vart källsprångsbölja Hösten vi anar Och vinden oss manar Att följa December, men ju i september, du vet att vintern kommer åter, minst då september, den ju va september Då bara torret blidar gråter. Tårar Vi vet ju att Vårar Ska följa Följa Jag ska slitta snart Och packa ner allting Hallå? Ja går middag på dig det, det Lennart hur står du till med dig Ja, det är riset med halsen Annars ja. är det som vanligt Jo jag känner också ett för att Ja det var härom Ja det var här om dagen. jag cyklade sent på kvällningen Och det var lite rått väder Så att jag blev lite hes och sådär känd av luftvägen För att man blir lite anförd Och man måste cykla för backarna Ja, det förstår jag, men det ger ju kondition i alla fall. Ja, det är väldigt bra konditioner. Vi har cyklat mycket i sommar. liksom Gunnar brukar vara ute på sina färder. Det ja, han inte... brukar ju veta om mm. det. Man får väl inte kalla honom för färder men han iakttar väldigt mycket. Han har... Jag måste säga hur du och är med den att Gunnar har en väldigt bra observationsförmåga. Ja, han han iakttar djur och människor och... och allting. Och karaktärer och lite skog och mark. Och han berättar om djur som man ser och... Människor som möter på sin vandring eller cykelfärd ska jag säga. Jo, kommer du ihåg ett program som var väldigt trevligt för du som gick för många många år sedan. Det var en kille som var anställd av radiotjänst upp i Värmland som hette Folke Oland. Jaha. Och det programmet det hette Möte i vägkors. Vägkors. Ja, nej jag tror inte jag hörde det Ja, som... det var väldigt roligt för att ett ögonblick bara, ett ögonblick. Jag ska bara oj jag, på. jag var tvungen att flytta på en stol här Jo, ursäkta Jo, det var, det hette som sagt var, äh, äh, Möte i vägkors vet du. Och det gick på söndagarna Jaha Och det, jag tror programmet var före det Mellan de här Nils Dahl, Belko och Nils Lindman De här, om du kommer ihåg i Naturkvarten som gick minst i det programmet Ja, jag tror det i alla fall Ja, Nils Lindman var ju i Stockholm. Han, han var ju i alla fall bosatt här i Stockholm. Och Nils Dahlbäck var göteborgare. Ja. Och de pratade på ett väldigt avspänt och trevligt sätt om natur och så vidare. Och eh, det var ju då det var en häftig debatt och uppmärksamhet. Det var ju hon, Rachel, Rachel Karlsson, som skrev en bok som hette Tyst vår. De hade ju börjat spruta ut DDT vet du? Ja just det, de och det tog om ut... att fåglarna var bort DDT och att skadarna ja, på var, vart ja, var otillt, så vet. dåliga att de kunde inte eh, de gick sönder äggen innan Det ja, menar fortplantningen? Ja. ja men det var inte bara det utan de dog ju vet du som flugor vissa äh, arter va? alltså ja, vissa ja. karaktärer utav dem det var ju de försvann dåligt. lika mycket som malar men i alla fall, det där, om man återgår då, så tänkte jag på det här mötet vid Ekkors. Det var väldigt, väldigt roligt för att han träffade en massa originaler ute i bygden. Och, vet du. och det var mycket, många så här spännande människor ja. som han träffade som hade mycket att berätta om sitt liv. alltså Och det var precis som att man tänker sig... Du vi var ju också medverkat i ett program som heter Elektrisk IE i år. Ja, just det. Jag syns att det inte har blivit någon uppföljning, tycker jag. Och Mikael Koenan är försvunnen. Och där? Han går ju inte att ringa eller någonting. Jobbar han inte kvar på radio då? Jag vet inte. Jag kan inte hitta att alltså, han finns. Du kan ju fråga i växeln där. Ja, jag hade ju nummer katalogen, men plötsligt en någon anledning med en sam samtal. Jo, i alla fall. Det var, ja. det var ju ungefär som att när du var med på programmet, det var ju de här folkolan, då, han var ju väldigt duktig Redaktören hade liksom en känsla för de här människorna va? Ja det roliga var ju det också att den eh, gick ju i pris eh, så många gånger och, och, och den var så populär som fick ett Icaros pris för bästa radiodokumentär i 1992 tror jag det var mm. det var inga senare. nu har glömt allt Ja just det är ju roligt att höra hörde. Jag får inte sända det ja. på närradion det, mm. det, det har jag hört med För Sveriges Radio. det är deras tillhörighet Programmet så Ja det. just det vi får ja. inte binda oss in Men har du hört det där, har du lyssnat på den nya Radiostationen som heter Radio 1 Nej det har jag inte Det, det finns inte. väl Som alltså, om du tänker, det, alltså den ligger ner på skalan Ungefär vad t 4 ligger innan va? Ja, ja, är det är någonting som går i Sveriges radios för också. Nej, det är det inte. Det är, det är en helt kommersiell station som har reklam alltså. Ja, ja, det... då har de väl gått om pengar. För ja, man kan ju inte har... köpa tillstånd, det kostar miljoner per alltså, år. Det, det, de har ju då, först och främst på morgonen så har de ju Gert äh, Fylking, vet du om det är? Ja, det tror jag. Men det var ju gamla Radio Nord. Ja, heter den här killen, vad han har då äntligen heter programmet och det är det någon känd person som han intervjuar ja. Ja. Och, och det har varit ma massa karaktärer där, olika skådespelare, författare lodare och sen har det senast varit faktiskt en journalist som i, hon kommer inte ihåg när hon, hon heter Ida någonting. Hon, hon var gift med den här gamla boxan Ingemar Johansson vet du? Ja och hon berättade om sitt liv hon har ju skrivit en bok nu som handlar om hennes liv tillsammans med honom och det är rätt tragiskt därför att ingen Ingemar Johansson blev ju sakta sjuk vet du i Alzheimer och... Ja det kanske var ju som smällar Ja det ska jag inte bara spekulera i för att det, det är inte säkert för att man kan bli drabbad av Alzheimer eh, ändå va även fast man inte håller på med några farliga sporter va det, för boxning är inte ofarligt Alltså nu tänker jag på professionell boxning va? Men i alla fall Hon berättade, där i, berättade i programmet Hur det var om de sista åren då Det ja. man som var tillsammans De hade då Och det jag vet ju det där, Jag har ju en, en god vän Vars mamma blev sjuk I alzheimer Och det är en hemsk sjukdom vet Ja jag vet det för de, blir ju inte medvetna, de är ju inte medvetna om det sker. Nej, det är väl någonting i omgivningen. Eh, det är blir, förlorar man ju liksom fattningen, vet du, och förmågan att minnas och klargöra saker och ting. Så att det är väldigt tragiskt det där. Och det är ju, man får ju hoppas, du är, är, är i alla fall 73 år. Ja, det är jag. Jag märker ingenting och sånt. Det enda är ju bara det att det... Och det, det, det. är väldigt klartänkt och... och ja, och fast det är elände det här med alla kroppsliga problem. Men, men jag menar psykiskt sett alltså du har ju du är ju klartänkt och, och snabb i tanken och så vidare. Du har ju ingen tendens till att vad man hör, och inte jag heller, till att bli hemfallen eller bli drabb hemsökt av någon sån här hemsk sjukdom. Det vet man ju inte när man, om man får leva blir riktigt gammal då kanske man kan bli knarr i, i, i knoppen. Va? Ja, det säger är att det var väl rösten det hade ju barnastman när man var liten det är väl det som har kommit upp i. Och nu är det också att du som du har sagt tidigare i programmen här, i några tillfällen att du har ju också haft problem med dina tänder därför kanske inte du talar så Nej, de är borta allihopa jag det, kan inte tala det, det, alls. Du, du, hade du haft tänder du menade på alltså i tidigare sändt program här då hade ju, man hör ju då och man blir själv drabbad om man inte har några tänder när man ska artikulera, artikulera sig va Ja just, det hade ju tänder i början när mm. sen började säga man hör ju på de första att alltså, jag hade mycket bättre röst då ja. Jo visst, det är en väldig skillnad för det hör man det, för att jag vet, jag, jag håller på att läsa nu en bok av Herman Lindqvist som handlar om solkungen vet du med ja. solmasken, Ludvig den 14 den. Ja. Och, han hade, när han fyllde 50 år i Ludvig Då hade inte han en enda tand i munnen kvar Nej, men du har trott tidigt ändå Ja, och, och jag vet general Washington Som blev president i USA, USAs första president, George Washington Ja när, när, de gjorde, när han skulle måla sitt porträtt I olja Då stoppade han in massa med bomull i munnen För han hade fick så insjunkna kinder Han hade inga tänder heller nej och jag vet, Napoleons mamma som heter Lucrezia Du vet, Napoleon var ju från Korsika oh. och hon var känd alltså För en veritabel skönhet på hela Korsika Ovan, Mycket vacker kvinna va Det är oh. med, med fantastiskt vackra ögon Och hon var känd för sin vackra hy och hår Men när hon var 40 år Hon hade en tand kvar i munnen Och Napoleon vet du han visste ju hur, vilket helvete mamma Lucrezia hade med, med tandvärk och sånt och helvete. ja det förstår jag ju jag har ju själv jag fått igenom igenomlida att sänderna har varit bort undan för undan oh. och, och misslyckade rotshyllningar och det beror ju på om man bort pulpan så dör ju tandbenet, det får oh, ju inte där in nej. och, och, och hon så, han såg ju det så att han blev själv alltså minusiöst noggrann med sina gaddar, vet du Nappeholun va? Ja, jag försökte ju allt möjligt För... med tandkräm men det, det hjälpte inte. För sin tid, vet du, så var han, han hade tandborste och tand um, tungskrapa, så att jag tror att han blev förskräckt över att se mamman då har sådana här problem. Vet du. Ja. Så själv blev han minusiös noggrann. För den tiden var det inte alls vanligt att folk borstade överhuvudtaget och skötte sina tänder. Men han hade tandborst utan någon form av och han gnagde på tänderna. Hade tandstick och skötte minusiös noggrann. Ja, det är rätt att man skadar maljen då istället. Så då kan det bli ja. nya hår och, och sen går vi vidare. Jag har rotfyllning två, två stycken rotfyllningar men de gjorde jag nog för omkring 1990 men jag har inte märkt någon tendens till det att det har blivit någon påverkan i själva tandbenet vet du? Nej inte ännu men det kommer. Tror du det? Jag vet vilket helvete ja. jag hade med alla rotfyllningar och, och de man hade gjort han hade ju misslyckats det blev ju eh, inflammationer och var och elände. Min tandläkare som jag hade då och hon var nog lite osäker vet du så hon remitterade mig till en kille som var känd inom tandläkarvärlden för att vara väldigt skicklig på utföra rotfyllningar. Ja, det jag skulle haft de här gubbarna som är tandläkare. Det kanske var något där Ja, just det. Jag var ju så fulle när pappa berättade en gång att, att det var en tandläkare som var uppe hos och <går> han frågade han syster en knapp nål och eh, det, sen tog han med en, en, en ebb-tång och stack ner den i roten och det gjorde så ont så Vad gjorde han? Så jag ska kalla ner en knappnål. Ja just det. I roten? Ja. Då flög han väl nästan upp i taket? Där. Ja det gjorde nog ordentligt ont det var Ej, jag man. ju med om själva fast när det var riktiga rotsfyllningsfilar och jag har ju hört talas om en sandläkare en gång en patient som fick så förskräckligt ont efter en rotfyllning och nu gjorde en röntgenundersökning som visade att man avbrutit en rotfyllningsfil som satt i roten. Ja, men då, då har jag läst om i tidningen om ja. folk som har blivit drabbade. Men jag hade nog en jävla tur för att du vet, de ska ju rensa de där kanalerna, vet du. Ja, det är ju det säger jag. man sitter där med och, knappt och det... nål och Och jag vet, jag blev remitterad till en kille ute i en förort här, en, en kille som hette Väster, och han var tysk den där han han hade en särskilt sån apparat, röntgenapparat som kunde... Var väldigt duktig den där karen alltså. Jag blev remitterad till en riktig specialist, vet du. Ja. Och han var minusiös noggrann den där gubben, vet du. Väldigt noggrann alltså. Och det var en riktig snitser. Han hade visst haft... Han ja, röntgen brukar ju de flesta sandläkare ha. Ja, men han hade en särskild specialröntgen, vet du, ja. på den tiden. Och han hade visst haft, haft, haft en professor tidigare i Tyskland. Men han hade emigrerat till Sverige, vet du men Jaha. han var duktig men det beror på också som du säger du hade ju en tandläkare berättar du vid tillfället som inte kunde hantera den här snabbborren ja den, han tog för mycket med den det var en sån där borre som går upp till 24 000 varv alltså eh, du vet eh, det, tanden måste kylas du har ju vatten som sprutade och det gick med tryckluft också ja då har de ju nu det var en sån där det var någon form av turbin inbyggd där i, i, i borren innanför där mm. du vet det var ingen inga sådana gammaldags borr med, med, med skolsnören och grejer och ja, motor du, du kommer ihåg i plugget då ja. när de borrar med de där, det rök om de vet ja, det var det, var såhär, vi, vi hade en tandläkare i plugget som vi kallar för ja. Hon var, hon var rödhårig och folkälsken och du vet hon tryckte ner barna <skratt> riktigt i stolen så att det var ju många som fick tandläkare och skräck i resten <skratt> ja, det förstår jag, vita rockar och allt det där <skratt> ja de tryck, tryckte ner <skratt> ja. barna jag säger inre... ju så mycket hur vita rockar och man visade sig till och det skämde ungarna det var folk som blev när de hade gått på behandling och bergsbrända. Det var ju folk som fick som sagt få ett handlägg skräck hela sitt liv. Oh det förstör ju barna, vet du. Men jag hade tur. Jag, jag råkar inte ut för någon snäll Men jag vet andra grabbar och tjejer som berättade att de hade haft bergsbrända. Oh. Min, jag minns den där kärleken. Det var en mager, rövhårig kvinna väldigt otåligt i sin karaktär va? ja hon var väl nervös också ja hon var nervös vet du och skrek och så där tryckte ner ungarna vet du och hon var inte alls lämplig av att vara barntandläkare va nej det är väl just det att många tar sådana yrken för det är att vara tandläkare eller doktor det var det, var det eller någonting det. det är därför grejen var den också att jag gick på is Vansinstitutet Där var de väldigt snälla för jag kommer ihåg där När jag gick dit så fick jag, blev jag mutad att tandläkaren Han gav mig en sån här riktigt här spegel vet du Ja de hade ju bokmärken där ute Men jag fick jag en spegel För jag var så duktig då för jag satt stilla i stolen va Och det var en snäll farbror Ja så... just det men det skrämde ju ungar Alla dessa sköterskor I vita förkläden och blåa klänningar Och alla vita rockar på tandläkarna Allt en minsta. Men de var ju rätt tygliga där. De var ju lite mer utbildade där. Ja, det var de. Det märktes i alla fall. Det var ju inga sadister. Men eh, den bergsprängaren, hon var inte alls lämpad som barntandlekar i alla fall. Men sen beror det på vad man har haft för tandläkare, vilken snitsare man har haft. Eller en sneseglare, då kan du gå och ja. peppa Och sen är det ju så ofta som... De berättade på Inside det var många år sedan eh, på TV då. De gjorde ett sånt här reportage om tandläkarskojare och det var ju en tjej de skickade runt till olika tandläkare va. Ja. Och när hon kom till en tandläkare så hade de fem hål och sen gick hon till nästa och undersökte så det där, fejkade ja. det där bara för att avslöja det där bedrägeriet. Ja. Och det är kultursverien i Jalla hon i Sverige vakta ja. som sänder. Det måste en station och sen kom hon till nästa den som var mest extrem där i det fallet alltså. Det var en som påstod att hon hade 10-12 hål va? Men sen kom hon till seriöst handläkare. Hon hade ju noll hål va? Hon Jaha. Hon hade ju inga hål överhuvudtaget i det, det är hemskt det som säger att det är mer än vad som den som vill tjäna pengar ja visst, det och, det, det jag hörde ju det Gunnar sa att det ska kosta tusen kronor att laga en tand idag och blir 3000 ja, det, det, är det, är inte, det är inte vettigt tycker jag för ett litet arbete att laga en tand tusen kronor Nej, det är inte vettigt. för Nej, och, det är, och så har de ju någon sorts plast istället för en magam och den håller inte längden. Men jag, blev, jag har lagat med porslin, vet du, i munnen. Det ja, med, det, det. det är ju mycket starkare går, material, men det är väl en dyrbar metod som den måste special. Jag hade ett hål, vet du, och då tog de bort det där magamet som satt och la, la hon i porslin. Hon är väldigt duktig, min tandläkare, och sen så värmer om det där porslinen va de har i någonting i munnen så att det ska stelna ordentligt va och ja. den lagningen gjorde jag för kanske 15 år sedan och, det, och den ser lika bra ut idag va ja, ja på, det var väl men den där gjort. plasten ska man akta sig för man ska inte ta det billigaste materialet utan då porslinet är bättre i alla fall ja. i och så vidare jag är ingen kemist va men det ja, man mål. har ju sett hur dålig plast är när jag var tv-reparatörer och allt spelar. Plastorger, skor och plasttänder, det ska man akta sig för i år. Ja. Det är in, inte bra. Jag kommer ihåg när det var modernt ett tag och köpa plastskor, Kommer du ihåg den? Ja, fast då svettas man väl de fötterna. Det blir väl som ett <laughs> eller stövlar. Jag köpte en gång när jag var utomlands i många år sedan i Italien. De har ju väldigt fina lederskor men då har de, hade de någon sämre form av lederkvalitet där som de, det var så ungefär som papper, vet du va? Ja. Och de där, ja, jag har till och med sett i skor som har gått att det var en sula, en lösula, så papp Och ja, den, den löstes ju upp Ja, en imprejerad papper var det med, just, med det, något, lack eller vad de har använt ja, Det var nummer 44, men till slut så när de, med åren när de svände ut va, så det var, kunde en kille som hade nummer 48 eller 52 fått plats i va? Ja. Det var inte någon vidare kvalitet. Men det nej var ju... men jag har ju stora fötter jag har ju storlek 46 nu, och de känns ju som de som stora klampar, de är inte roliga alldeles. jag har ja, 45 vet jag. Ja. Det, det, vet du det? Ja, men det är klart att skorna är ju viktiga element va? för att man vill ju inte gärna ha blånaglar och sånt va? Nej, nej, det har jag inte fått men däremot så det gäller problem med balansinnet så det känns som att jag går med stora klampar. Det känns inte bra för att gå stadigt. Ja, det är, men jag tyckte att jag du går väl rätt tygligt ändå va? Ja men nu känns det väldigt osäkert och det är när plötsligt benen ger sig och att... Jag träffade en kompis här om dagen, han har haft problem med sitt blodtryck va? Och han berättade, han läste tidningarna tidningen och han hörde även, det, det, sa, det hörde jag också på Vetenskapens värld att i USA så har de gjort en jätteundersökning bland tiotusentals personer att om man tar en t kanel varje dag vet du malkanel, alltså kanske i finmjölk eller i mjölk eller vad som helst så kan man sänka sitt blodtryck med matematik två enheter va och han, har, han vet att han brukar ligga på en 150-160 blodtryck va? ja det var ju det som har ställt till för mig, jag fick en blodtrycksmedicin så jag blev döds sjuk ett tag. jag blev inte riktigt bra ännu jag känner ju inte av det här och det så vars ögon blir blev också han han, kollade, han han levde efter det där receptet så han, han testade det där med kanelen då och tog en t varje dag va? ja. För att man ska inte överdosera där för att då kan, man, kan det påverka levern och man kan leversk, le få leverskador. Ja det han, är jag också rädd för. Han, han, var, han var hos eh, läkaren senast och tog blodtrycket och det har han aldrig haft så bra som på många många år. Nu från 1670 så låg det nere på 130 nu vet du. Ja. Så tydligen på, så det väl att vara lite på kanelen. Det är bara bra vet du om man inte överdoserar Nej, just det. För att läkarna blir ju när, det, när instrumenten nästan såg i botten och uppe i 280 och sånt där. Men jag klarade det, men inte medicinen. Den skulle jag aldrig ha tagit. Men tar du ingen medicin idag då? Nej, nu, nu är det slut med det och det är bättre då. Jo, hör du, jag kan bara avsluta, men jag ska inte uppehålla längre linjen, men jag vet en annan arbetskamrat en gång i världen som hade ett fruktansvärt blodtryck. Och det visade sig att de gjorde undersökningar på honom grundligt. Det kom ut av sig att bindjurarna inte funktionerade riktigt. Nej, det är väl någonting på och... mig. Men de blev, hade bara en bra läkare som rädde ut det här, vad det är. Och det tog tag i det här och hjälpte mig. Men det är slut med det så den där grannläkaren då... Men du kan väl söka kanske till någon ny form av husläkeri? Ja, eller? vilken då? De är ju likadana allihop tycker jag. Du skulle ju kunna prata och med någon... Jag såg ju några dumheter i mina journaler på datan antagligen. Ja, just det. För när jag var senast, tror du, jag vet själv, då fick jag sitta och vänta så länge. Jag tror, förstår att de går igenom hela jävla journaleriet eh, som en slags... Eh, Ja jag fick ju vänta en halvtimme 35 men ut var sen fick jag ju en utsäljning Kanske nyfikna läser igenom för att det visar sig när Blomman vet du, han som var för, äh, metallsordförande där hade ju folk gått in där i datorerna och läst av hans sjukjournal likadant Anna Lind vet du de är jävligt nyfikna va Ja och just och jag skulle vilja att det raderas ut jag skulle vilja gå upp där och ta bort den där hårdisken och förstöra den du kan också gå på och begära att få läsa dina journaler själv. Ja, det, det har jag ju gjort, men det, det, det fick jag ju inte ut. Eller också har jag struket en massa i det. Ja. jag vill ha en, en kopia då på en cd skiva eller någonting så kan jag själv läsa av det den är hemma på datorn här ja just det, det står nog en hel del för att där följer man ju genom åren va? Och... ja det vill inte jag, jag vill att de raderar allting ja visst det vill man ju ska inte... och nu visar det sig ut vad en jävla skandal det var väl i Malmö där nere där tusentals journaler har kommit på villovägar vet du ja, ja det, det hände ju för det senare, de har väl... Bytt ut någonting och kastat eh, gammalt material då från datorer. Och så här har det kommit ut på någon soptrip, och så hittar väl någon. Det var nog fel med datorerna där, så att ja, det blev utraderat med, vet du? Ja, det var väl det sönaste för Det är mänskliga faktorn. De försvann bara journalerna, vet du, genom någon jäkla abrovinker där som de gjordes. Ja. Men jag avslutar samtalet med att ge, ta in det där radioet, för de har ju då. Gert Fylking först. Och sen kommer Aschberg, heter han. Han har ett, ett, ett Man kan ringa inte honom va? Och ja, det oh. programmet startar klockan tio. Eller klockan... Vänta nu. Det startar klockan tio och håller på till eh, tolv. Ja, oh. Och sen går det repris på kvällen. Och sen i veckan kan det också gå repris på kvällarna vet du. Sen har den där tokiga tjejen. Hon heter... Eh, vad är hon heter nu igen en eh, um, tappa namn det, ja, så det ska man väl inte Men säga det, program det det. tycker jag är bra oh. va. Ja, oh, man ska inte säga uh, att någon vi spänner har Nej, något. men om det är snurrig, det är snurret program det där, vad ja. det är så larvet för de, hon är, Men nu måste den nog bryta Ja, eller? just det. För att hon provocerar och hon sitter där och håller på med mans, du vet så här hon talar om manskvinistor själv, är hon är ju en jäkla kvinna och hon har någon slags så här en praktikant där det är lite fånigt Ja va? men nu måste jag släppa Ja vi hörs hej, hej då Ja jag väntar Fortfarande 81 21, 21 0 det ska radion på annars får vi fortsätta En signal till Tack Hallå Ja det är jag igen Att du ringer folk förra, förra lördagen var det en hel del inringare. Ja, det är Men klart. det beror på att det är sport. Nu vet du, det är både ishockey och fotboll på sportradion. Så är det många andra sportkanaler på tv, va? Ja, det går förra. Det, det är mycket konkurrens idag vet ja. du. I massmedia om er utbud er utbudet. Va? Det finns så mycket, stort utbud. Va? Så förra lördagen då ringde också in en man som frå eh, frågade efter Kent Andersson och mig och Martin också ja, vi, vi lämnar ut den här telefoner. jag undrar varför syfte jag har aldrig hört att han har gett sig till känna tidigare att han har ringt in att kommunicera med dig va? nej just det, det. han ja, är helt obekant röst då tycker man att han som telefonör då kunde ju ringa in och det här programmet är ju en öppen kanal här kan man ju ringa in tio år Andersson och prata om radioteknik och man kan prata om med, med ditt och datt vet du ja, jag tycker inte om allt snackar snackande bakom ryggen på mig jag säger alltså, i det här programmet så kan ju folk allt. ringa in och berätta om jag kan komma med en intressant nyhet till dig och du vet vad det är Nej. jo det är det att nu har forskarna uh, i uh, del länder har de forskat intensivt om det här med som vi talade om senast du skulle ju få kanske bli utredd på sjukhuset med så här en biopsit va då har man kommit fram till att om något år här så kan, räcker det med vanligt blodprov ja det är ju det de, de sa i Amerika man behöver inte för det med att äh, picka, Vänta picka rätt med en hål och ta ut cellprover det, det, det, det. Nu, har, det, det är ett lotteri nu är det på nu, nu är det på gång alltså här om ett par år att man, det räcker med att du går till vårdcentralen och att de tar ett litet blodprov på dig ja. så kan de ge besked sen det är ju en fantastisk utveckling Ja, eller? vad ska vi göra åt det sen det är lika bra att man inte får veta något men om, det, om de kan analysera, komma fram till ett resultat och sen utvärdera det så kan de ju då med patienten föra en dialog vad patienten vill för man får ju själv göra ett avgörande om du vill strålas eller om du bli, vill bli opererad. Ja, det är operationen inte med de här lekarna. Men... Utan jag var i USA, då, då, då skulle jag tryggare, men inte de här. Du har alternativet att, eh, att gå igenom en strålbehandling alltså? Ja, det kanske till och med hjälper med en kortvågsbehandling hos mig själv. Ja, en vet jag inte om det räcker. Ja, men det kan jag använda. För. De har ju då väldigt fin teknik idag det har ju utvecklats oerhört mycket den här stråltekniken va de ja. har ju ett experiment på i, i Uppsala på ett laboratorium där de har eh, någon funktionshistoria eh, vet du men i alla fall då får man gå igenom en, ett visst antal då, eh, behandlingar och, och sen så oftast om den inte är väldigt aggressiv själva cancerformen då, eller cancer så klarar man ju sig vet du det blir botad alltså. ja och okay. Men de sa ju det: att Man kan inte säga att man inte kan ge testosteron. För det är inte alla cancerformer som är känsliga för testosteron. Och förvärras utav det. Utan, har eh, du mätt din? Har, får jag får fråga dig i år. Överhuvud? Ja, det, det var ju en katastrofal ja, men... Världen var ju därför jag gick till en eh, endokrinläkare. Och han sa att ni har prostata kommer att dö om ni ja, men, sätter det. Har, har de har de mätt din testosteronhalt då? Kan... Ja, det har de gjort. Vad låg den på då? Ja, det låg ju bara låg till 3 någonting helt på. Ja, jag, du vet, man ska ju ha, det vet, är det upp från 6 eller 7 eller vad är det uppåt va? Ja, men det är klart, när de tar bort min hormonmedel som kroppen har ställt in sig på, på. det går inte. Det, det, det du, samma... kan, man vet ju inte heller hur du ger, om du, du behöver inte. Det, kan, det är inte säkert att du har prostatacancer Nej, det tror jag inte på det heller. Det, det, det, det, det, det, det, det sa jag mår kanske roligt så är prostatit, ja, det prostatit, prostatinflammation. Ja, kan vara någon prostatit, alltså. Ja, det. Och det är obehagligt men ofarligt. Det hade jag när jag var, jag, jag semade ju förr vet du. Och, ja, det är ju kallvatten där. Ja, jag var mer blandade annat i att sema eller sema nästan. Och ja, jag, så växer det inte mer? Mer blir man ner 20 jag, fick sådär, jag fick ja. på talat. Och då var jag hos en läkare och då fick jag medicament, vet du. Och då sa han att ja, det är någon form av prostati prostatit du har fått, va? Oh. Så att det, det var jävligt irriterande det där, vet du. Ja, det är ovagligt men det är relativt ofarligt, sa. Det är klart att oftast, när man blir äldre, va? Så är det är nästan 80-90 procent av alla män som är över 50 år... De får ju för stora prostata, va? Så att ja, får... det är jag fått. Det här är konstigt att själv. För att då får man gå på nätten och tömma blåsan, va? Det kanske du också får göra då. Ja, åt. jag får ju ha något och fått hur många gånger får du gå på natten ungefär ibland. ja det är upp till tre gånger ja det är, men det får man göra jag får gå nog i alla fall en två gånger kanske ibland tre gånger, det beror på att jag dricker kaffe och sånt va ja jag vågar inte gå upp jag äh, i huvudet äh, och jag kan inte hålla mig så länge att det går, går. Äh, stabiliserat som då man jag... gjorde som man hade förr, det hade alla människor förr i världen att om du har svårt kan du rulla dig försiktigt, gå upp i sängen och, och Förr hade man ju alltid en potta, vet du? Kommer ihåg det? Ja, just det. det, det fanns ett nattigspår. Det hade med, man en Det låter konstigt, tycker jag. Ja, och idag. där inne stod det en potta för en, en skåpdörr. Men det är klart, på den tiden hade de ju... man eller pigård som gick och tömde åt dem. Det var ju sån uh, lukt alltså där stående. Och vanlig potta måste i så fall ha ett tätt lock... Ja just det men jag menar är på natten riktigt, Ja men vänta ett tag Om du har en, någon kar i enbar Du kan kissa dig på Några timmar kan du ju stå i törn Och sen, tör, sen sköljer du ut den här noga va Ja det är klart men inte det, det, det, Jag känner det Det är i så fall det måste vara något himla på Ja någon lock alltså Eller enbar kan stå ett tag Sen beror ju på med om, du, om man har druckit väldigt mycket då blir ju inte urinen så stark va Nej, men jag har väldigt koncentrerad och rör in Trots att jag dricker väl en och en halv liter Coca-Cola per eh, dygn ungefär Gör du det? Ja Dricker du Coca-Cola? Ja, jag måste ju ha någon att dricka För vattnet är ju Ja men herregösset ser det ut Coca-Cola är bland det värsta som finns det är in och en, en liten Coca-Cola-burk lägger ju innehålla upp till 10-12 sockerbitar Ja men det, det det jag måste ha Det är ju oh. sykt efter socker också Men du Georg, om du, vattnet du har där hemma ta, Om du tycker det inte smakar gott Ta av er, kocka vattnet Det hjälper inte, det är en massa rost i det, Järnoxid, det behövs ett filter i källan Någon sån Installationen skulle kosta 30 eller 50 tusen Som det. Ja men vad sjutton Kan du inte köpa istället då mineralvatten då Ja det smakar så illa det Ja men det finns mineralvatten Som inte har kolsyra Som kommer från källa vet du vad? Ja det vet jag väl Men vad fan du vet coca cola det är så sött Det, Man blir ju, det släcker ju inte törsten riktigt heller hörru. Nej nej nej Men jag måste ha någonting Jag har ju haft det omlösa och allt Det kan smakar du? så hopplöst kan du inte ställer, vatten, kan du inte köpa den där i tetra en liters blåbärsjuice som in, så här, innehåller de här nyttiga bakterierna för magen med. Det är ja bättre. magen fungerar ju stabilt och fint så att, det gör det och du har ja. bra magen annars brukar ju många ja, ingen förståkning och ingen del det är jäkligt skönt för det är ett helvete vet du, folk som får sådana besvär va? Ja. för att det är det, det är vidrigt vet du. nej men jag kan rekommendera jag det kan bli mycket säger ja. här men som sagt, försök att avhålla det från Coca-Cola, vet du, för att det är inte är bra så att dricka det är nej, nej, det sa doktorn också, men vad ska man göra? Ja, men det finns ju annat än Cola att dricka. Du kan ju, värs, juice är ju inte heller särskilt nyttigt, men du kan ju köpa exempel äppeljuice eller cider eller någonting. Och ja, jag får se vad jag Det tar. är lite bättre än Coca-Cola, ja. Sen finns det ju stora flaskor man kan köpa för mineralvatten som du kan ha, det är ju bästa, och helst, jag köper, om jag köper mineralvatten så köper jag helst det som inte har någon kolsyra i va? Ja just det, det, det Men hur du, testar det där med kanelen som jag sa till dig en t-sked Ja men eh, starka kryddor på allt så ja, men det, kanel är och... ingen stark krydda vet det är, det är ingen, Den är inte stark Men är har alltid känslig, till exempel paprika, då blir en katastrof men du har ju bra mages, sa du? Ja, det har jag. Den, den krålar inte i vanliga fall. Men sätt i med paprika och alla möjliga starka kryddor. Och de Kanel är ingen stark krydda, vet du? Den är rätt mild i förhållandevis. Men däremot att den har en förmåga att ta ner blodtrycket i par enheter, det är ju väldigt bra för en som lider av högt blodtryck. Ja, som jag, har. jag försöker Jag sluta att äta upp då och den där apparaten som äter blodsocker det där gick ju sen efter två månader så sen skete jag i och blodsocker man blir bara skrämd om man ser höga värden ja men det är konstigt tycker du att får du aldrig när du har högt blodtryck får, känner du symptom då att du exempelvis blir väldigt trött och att du får en, att du känner det motoriken blir den sämre tycker du? nej jag var ju bara bra det har ju blivit så dåliga ben på mig och jag vet inte om jag hade en liten blåpropp i lilla hjärnan För det var ju, började ju utav det där blodtrycksmedlet en, en natt du vet så det var ju fruktansvärt jag kunde inte stå på benen så snurrade ju. Ja, det är Jag råkar ut för en sån här blodtrycksfall för jag har ett blåt blodtryck är Det är när man får ryssel vet du Ja som fan vet du, det bara snurrar allting va, det är, och reser jag med hastigt upp ibland så kan jag känna av det vet du, att det är obehagligt det där när man är, liksom man känner sig helt, helt ostadig va men det är ju det sa ju doktorn till mig att det beror på att man sitter och kopplar av och så ska man för, inte re, man ska undvika att resa sig väldigt hastigt va och då kan det bli en sån här blodtryck. Ja, jag på blodtryck. Ja, jag tror att många lyssnar på sporten idag. Här. Det är en rätt intensiv sport lördag. Vet du? Det är alls, allsvensk fotboll och ishockey och så vidare. Det andra sporter med som pågår. Va? Handboll är det väl på någon tv-kanal brukar det vara på lördagarna. Jag tror att i lördags då var det mycket folk som ringde in. Och, det var ju nog det att, och sen det fina vedret. Det är ju tänkbart att många är ute och, och rör på sig. Jag tror ja. Är, jag har 14-15 grader här. Hur varmt tar du där ute? Ja, det är ju 18 grader när jag läser av en. Det är nog 16 nu, tror ja, jag. Ja, det är skönt för du. Det är en så säga, britt sommar, eller en indiansommar, som man ja. får ihåg det. För i världen. Vi får hoppas, du, som du sa, att det blir en mild vinter, att vi slipper det här roga kylan. Jag ska berätta för dig: det mest underbara vinter jag har upplevt. Var 19, om minns ja, nu inte. måste jag slags slags bryta 1973, här för Gunnar. 1973, då kunde jag cykla till jobbet. Vet du vad? 1 januari dag så var det 12 grader i Stockholm. Ja, just och det var måste skönt. jag bryta ja, klockan. Hej då länge. Hej. hej, Ja, god eftersom. När damerna här ett program på en kulturförening i i Sverige vakna. Och temperaturen här ute i en skede 90 grader... Och klubbstycket 1005 hektar på och det är riktigt höstväder och grått. Vi, vi säger till när vi öppnar telefonväxten. Eh, det får vänta till, till dess. Jag måste ju påannonseras och så vidare. Ja, jag kopplar väl in det då, men då måste jag göra det tekniska ändringar här också. Hallå? Ja hallå, nu är ni ute här Hallå, ni hör i radion Ja men Men jag kan inte höra dig Nej men ni kan höra mig i radion Jag kan göra så här också tillfälligt Men ni måste ha radion på Och prata i telefon Ja men nu hör jag dig Erik ja, Jag har sett på radion 88. Ja jag har gjort det Ja då hör ni mig där Ja nu hör jag dig Ja. där ja. då Ja, just det. Men det fungerar så att man pratar i telefon och lyssnar på radion och inte om Nej, precis. Ja, Nej. du vet hur det kan vara, hör du Kom. Ja, de brukar ju ha lite svårt kom. för det där i början. Men de eh, inringarna här brukar kunna det där på sina alla fingrar så att det brukar gå perfekt. Ja. Eh, in... Det är bara en som har någon högtalare telefon och det går inte så bra. Kan inte du prata lite om amatörradio Du har ju så lång erfarenhet Jo då, det kan jag göra Men förutsättningen är ju Att man har avlagt en licens Först det har jag gjort Man har läst radioteknik så pass mycket Att man klarar elementärt prov För i tiden Måste man avlägga ett prov i telegrafi Också men det är slut med det nu Man, man, man kan du vet, vi ändrar sig till föreningen Sveriges sändare, amatörer Och en kompendium och sånt Eller köpa Ja eller, Och vad det kan bli för tekniska prover och sånt Ja Och så måste men... man läsa som man kan Och sen kan man för någon Sen avlägga provet Ja oh, men man kan inte köpa Man kan köpa man kan inte köpa licensen Nej, det kan man inte Man måste ha kunskaperna Precis, där, jo då där måste ja. man då, läsa Det då, då, går inte Annars kör kö, kö, man ohjälpligt fast Om man inte har läst på det För det kan bli eh, Matematiska problem på frågorna Och sånt och. Ja, precis. ja precis Jo då eh, Men då har lång erfarenhet Inom det där Va? Du har ju lång erfarenhet Ja hela mitt liv eh, Pappa var sändare amatör redan hade, På 20-talet eh, Sin Första licens. Ja, precis. Jag pratar med dig också. Har du fått fart på dina saker så, så man kan köra lite åtta meter med dig? Ja, det jag har jag tagit är rätt lugnt på sista sidan för att jag absolut vill göra det här. Och, när jag är ju sjuk och därför drar du ut på sidan när jag har problem med ögonen bland annat och så vidare. Ja, oh, yeah. okej. Okay. Men när jag kommer igång, det är bara det att de har behagat de här två transivar och går sönder på senare tid. Det, det beror ju på det Det blir bli svårt att till dem Och så vidare Ja ja. ja. Det är sådana här ålders eh, som har blivit Med slutrör och annat Och antenner behöver ses över här Och allting du vet det har ju blivit sämre Med det också Jag kan ju inte gå på taket när jag är sjuk och sånt Nej jag pratar med en kille där hörde du Det skulle väl gå och fixa upp eh, Så det kommer ut där då? ordentligt, det kan ju inte vara något märkvärde Nej, det måste ju gås igenom med WCD, sätta, sätta, en WCDS-SZ där en där antenn och trapporna där, eller spolarna där brukar ju vara problem med kondingarna så småningom förstörs och så vidare så väder och vind Nej, men det måste ju gå och fixa åt det så du får upp eh, grejerna där Ja, WCD, att effekten går sätta, ut och det. Om det går tillbaka igen då och sen sen där radialerna Utan snö rasar Slitits bort undan för undan har de, har de ramlat bort eller vadå? Ja de har ramlat bort i trådradialer Det är sån? här elektrik i ledning en, en och en halv kvadrat fk och när, när det lägger sig en massa snö på så fryser de fast och sen blir det så kräppt i, i snörasen det är ingenting som håller ja, Var de fastskruvade bara i eh... Ja de satt fast i antennen i ena änden och ute i olika fästen avslutat med isolatorer och sånt där och hamnat ja, ja, ja. nedanför huset på marken och sånt men har du då emot det att man kommer att hjälpa dem att få upp de här sakerna? kom? Nej, just det. Bara ni är försiktiga så att ni inte ramlar ner så rejält. Bara man inte ramlar. Man måste kunna gå på tak och sånt. Ja, men det är väl lite så brant där. Nej, det är ett vanligt vilda tak. Ja. Nej men det kan ju vara kul för att få upp eh, saker. Och det, ja eller? då, på den tiden jag eh, kunde göra det själv Då, då ordnade jag ju det hände sånt Jo men du kan inte gå på taket så Nej att du, det är slut med det, jag är så gammal nu och svårt att röra mig Ja precis uh, men... Så då händer, kan det hända olika, jag har ramlat ner en sån här 77 en gång Och brytt arm, armen väldigt svårt så jag ville inte göra om det Nej nej nej, men det finns ju andra som kan göra det Så det kan ju vara kul att gå upp och hjälpa det, det att få gå gång igång på grejerna Ja det är klart Det, det vore ju inte så dumt Och, och sen måste jag ju beställa Jag har ju svårt att få tag i vissa rör för, Till den där trans, Ena transiven Och, det, och den kollens transiven Där en 2 Där är lägena slut också Tyvärr Ja, och sen har ja. en flygradionstation Och det, den fungerar ju Men där är effekten så hög Så här på söder, ju att Den splattrar på 80 meter då, ja, ja. Över i 950 vatten oj oj oj, oj, oj, oj, oj Och då gäller det att och Både väl det så knäcker Kondingarna I, den, i, den, i, det, i det sättet ja. det, Man får absolut inte Köra där på 40 meter Och bli för höga spänningar Nej, nej precis men det gäller att få upp antenner det, så att de är spända och finare, att det fungerar. Jaha. Ja, jag det behöver det, det, och det, det och framförallt också försöka lösa det här problemet. Det har förfallit på senare år, allting alltså. Ja. För att men... är ensam här så kan jag åt någonting. Ja. Villan har, har förfallit allt alltså. Jo, jo. Men eh, man kan i alla fall få upp de där sakerna och hjälpa dig där så att du... Ja, alltså du får upp antenna skisser. Ja, det är just det, är det, det, det, är det jag måste ha på för annars så blir det ganska tyst härifrån. Precis, ja. det måste jag ha så du kan höra lite runt omkring där. Ja, det fungerar perfekt för länge sedan alla antenner var den här den gick ut till Amerika och allting jag där rikte mm. radialer på. 40, 20 meters spändestå ja. Och Argentina har kört på 40 meters på telegrafi mitt i natten bara på 7 watt ut med anfan i början där ja, där. fantastiskt. Och, och, och fått 5 5 9 rapport. Ja, det är jättebra, det, är ja, så, jag. Så, det var inga problem. Det var bara lite tränare och sen där med styrkesell. Oj, oj En el 83 Ja, det gick köra Argentina. Ja, oj ja. Men hur, du vill få höras av dig, Georg. Du har ju flera samtal som ligger på misstänka Ja då, det... Det, det finns ju på telefon här privat också. Ja, just det, det finns det också, ja. ja men det har jag inte jag. Ja, just det, men du ska tack. Men då vet du vem jag är i alla fall. Du ska tack. Eh, ja då, ja. Hallå. Eh, station SM0 FRP. Ja. SM0 Yngve Cesa Jocke. Ja. Eh, tillkalla dig. position Ja, det här, med här är nära radio, det är inte amatörradio eller. Eh, Geor, man får väl skoja. Du, ja, då, ska jag ska jag det kan vi inte skoja. Jag har vi inget att ringa. Jo då, det är klart, men jo, jag har inget. SM0 Yngve Cesa Johan här som ringer, det är det jag som SM0 FRP. Ja. Nu gör jag nog om det gör. Geor. Ja. Geor, nu ska du nu sätter jag hamnen på hjärta hoppas du kan sätta handen på hjärtat och... Ja just det, det gamla slitet men det går väldigt säkert och fint, det har sett mig till och med ett Det, eh, fint, det var ett stadi-program med pris på förmiddagen på Sveriges Television 1 om Radio Nord Ja jag kan ju inte se tv här Nej, så det är en digital tv program, Tekniker och tekniker och de kommer flygplan och skicka plåtburkar med band och... och, och ja, det var ju så det gick till min kanister som fälldes från flygplan med fallskärm. Och, och Georg, ja, och Geor. Ja. Vi kör ju med öppna kort. Ja, ja du och jag och hela gänget ja. känner dig. Geor, det där programmet var över en och en halv timme. Ja, jag har ju köpt boken också och det, det var en, en skiva på åtta minuter med också. Där såg jag ju den där fällningen av oh. den där mm, mm. och eh. passbåten oh. som körde ut matvaror och annat oh. eh. det skulle funka så om jag mm. kommer ut på en ö så att de befäller någon mm. de Vad? Va? Lars Lundahl Ja, Han har ju en bror som jobbat så, som ansvarig för det tekniska bland annat. Ja just det, det har bara synat att det inte varit bättre än vad ju till exempel antennmasten. Mm, mm. Du och, vet, eh, när jag såg ju båten att eh, båten var Radio Caroline sen och då hade de bytt en riktig som höll också. Mm. Det, det var en helt annan konstruktion, det var, genomtänktes inte verkligen på de foterna. Mm. För den här svajmasten som jag Nord hade Den höll ju inte med ordentligt mm. Två av de där teknikerna Som jobbade då mm, En vecka i på ja. båten ja, i, i på kameraklagat om du vet det ja det just och land. Då. Alltså, ja. det, det var en studio med ett par ja. eller det ett par studio där mm, de eh, kunde spela in eh, att <laughs> Geor. men det var du ingen var... länkning till fartyget därifrån. på den sidan fanns det ett sånt. för att att det föll då det är station eh, och, det och det hade och de aldrig och... fått heller för då var det ju så FRT hårt med sender ja. hörl du mig Ja. Det var ju då en husmor med håriga ben. En sån där husmor som gjorde härlig frukost där och middagar. Ja, det såg jag också. Så hon Plötsligt, eh, då gick de under, var det parogramsflagg? Nej, det, det hände att hon tog en Nik förskig. Nikaraga hette det så. Ja, just det. hon gick med en förskärelse. Ja, fick, ja, att, ja att, det blev blivit med en annan sig. Det var ju stort... Ja, men varför, varför gick hennes aggressioner Över den där lilla kokerskan Jag vet inte Det var en svart sjukedrama ja, Och de har visst blivit Förälskade i någon Utav hallåmen Geor, När du du, du gick, ja, du, ja jag, jag, jag kommer inte ihåg hur mycket som helst i tallen. Det är en hel del mycket mer än vad som såg i boken, såg jag. Ja. Och mycket, mycket i boken där saknades saknade ja, ja, ja, ja. smörats haft med. Ja, ja. För, för, han, du vet, som skrev boken, när jag var ju så ung liten kille på den tiden, nio år, så att han kunde ju inte ta åt sig allt sånt. Alltså. Har du träffat sonen, hans eh, Nej, han var ju där en dag ute på radion och då bara, råkar jag inte vara där heller. Inte La Lasse Löndal, har du träffat hans brorsa någon gång? Ja, Lasse ja det gjorde jag. Han var nog en kille på den mm. tiden också som var tekniker. Mm. Eh, och var han, han skötte mm. <laughs> ja, och ja. ju en matörradioförbindelsen de hade ju... En, en också en kollinskod WM2 på fartyget men då kvarstår frågan varför vi ville te, hette det Televerket eller Telia på den tiden frågas ja det hette ju väl Televerket Radio på den tiden Ja och, och e, fartygen hade ju en telefon ja men den var jag avstängd. Ja, var, du, varför mm, du har för att Radio borde anses vara en piratradio station de, inte de låg på internationellt vatten station ja men det hjälpte 0. inte ja det hjälpte inte Hallå. Ja jag hör dig Ja just det, det du vet det, det hela utvecklades ju bara det, Hela tiden till, till att de försökte stoppa det mm. Mm. Och sen till slut så kom det ju Lag som stoppade dem också Kriminaliserade transporter ut till Radio Nord, eh, Även om det, och allt, mm. det skulle, all, allt skulle vara olagligt mm. Och det gjorde då. ju det I sin mm. tur att de Tvingades slå igen, mm. de hade ju inte en chans Ge du veta vi konserthuset Konserthuset Ja, ja. Brodman, ja, Brodman, Brodman, Brodman. Ja, Det var mycket Brodman, gänglar och reklam De gick ju miljoner i vinst Hade Radio, Radio Nord funnit Då hade de kunnat överleva oändlighet Med alla reklam och gänglar Ja det var synd det här Ja det var det Ja, det, Men det skiljde ju ja. regeringen i Alltså det skulle till varje pris Stoppas Och det var ju så fräckt att Palmen hade ju sagt också, du vet att de var för bra, hade Sveriges radio tyckt. Mm. De fick inte fortsätta vara Sveriges radio som inte ville ha det kvar i mm. början. faktum är ju det då rent spontant. Sveriges Radio imiterade ju sen när de fick då att Radio Nord slutade då Ja men de kom ju inte alls i klass med Radio Nord det Ja de försökte för anställda på då, Sveriges Radio de lyssnade utan att säga att till sina chefer på Radio Nord ja. ja det är klart de ville ta inspiration ut. för de så skickliga många har ju ringt till mig och sagt att de här Radio Nordjinglarna som har sett är bättre än de reklamradion har idag Ja alla de där jinglarna Se, se, sänder. Ja, det går ju nu, det har ju en man då med glasögon. Jag har, jag har så då det Ja, det är jag, jag också. Ängst, jag är ju hal fin nu längstran, längstrand. Det är Ja, i ja, alla fall sett alla jinglar och 10 topp och 20 topp och allting då. Ja. Och han, han menade på att till och med Radio Nord hade kontakt med Amerika och Ryssland innan TV i Sverige överhuvudtaget. Över, över ja, det, de de hade de hade, de hade ju en, de fick nyheten och de Ja, de in. hade ju en teleprinter anläggning som e skrev ja. ner det. Det, det e var en, en stor <glar> e skrämme ja. som gick äh, sprattra ut på papper på pappersrulle mm. och mm. skrev ut det. du vet det gick ju på kortvågen som med, med en kortvåg som togare var den där till maskinen inkopplad till. Mm. Då, då. det fanns ju sådana på den tiden, det var ju monster till maskiner ja. då tillverket sålde ju ut dem en gång du vet också till amatörerna mm. och ankarkättingen du kommer ihåg ju där när den, ja, släpp... den gick ju av ja, den slet ja. för hårt i den och, äh, det var den svaj det var en rena glas, glaskriddet. Ja, jag vet det. lyckades de på 10. var det 10 eller 14 då, återställa det och komma igen? Ja, provisoriska återställningar, ja, så, så, så att man fick igång det igen. Fick de samma kvalitet på utsändningen då? Det är neutralt, uppriktigt frågas. Ja, jag, så, jag, så, små, så småningom, nej, men, mm. men, men mm. det gick ju tack vare att det var inga allvarliga skador på någonting efter mm. den där stora stormen då. Och det var ju det att de rätt onödigt mm. lämnade dem i fartyget eller där hände. Du vet, en hade tandvärk och så vidare. Jo, jävlar, ja, jävlar. Och en hade så blodsgiftning En var... hade blodsgiftning. Ja men det var väl inget farligt hade Jag varit den där dagen där stannat I vilket fall som helst Ingen hade kunnat få bort mig Jo men det här har inte då Express Expressen var den första som gick ut med det där Om man nu antar var mass Expressen är ju bladet bara kritiserade Allt personalnord gjorde Och Expressen gav blåord Så det var så med stor mm. kontrast med de tidningarna minst hon på Kammarkavgatan, det var ju en finska som gjorde var Ja, det var ju Raja Ravel. Har du träffat henne? Ja, det gjorde jag ju som hastigast oh, efter tiden. Oh, men, det, men jag har ju aldrig varit så lust på tanter och sånt. Jo, jo, på sätt och vis. Hörre du, du nu... Ja, ja jag förstår det. Men en gång i ditt eh, stabila, när du var i väldigt bra form... Då träffar du träffar ju Simon Ja, Nej, men hon var ja, varit hon, ju så man, rädd. Hon, träff, hon fick intresse för dig. Ja, men hon var ju så rädd för det här. Nej, inte det. Ja, men det berodde ju på det att jag hade en mor som låg på sjukhus. Vad händer? Och ja. hon kommer hem och jag ja. var ju så fattig. Ja. Jag hade ju inga pengar, jag kunde Nej. knappt köpa mat här. Ett tag jag hade jag ju så dåligt här, så jag kunde bara handla varannan dag och äta varannan dag. Men ja. du vet, det räckte inte pengarna. Men du, hade du kom, hade hon, det hon vet nu då hade hon ju liksom eh, ångrat sig är... Ja då ja, men nu det här med Henpik eh, eh, dess eh, det, då var det så fattigt så man inte att tänka på att bygga någon studie. det fanns ingen närradio, allt verkar ju hopplöst på den tiden Jo, Det är sant det var Sveriges Radio med lag som gjorde att de ensamlätt till all radiosändning Från första dagen till sista dagen de stängde ner Stängde ner. Sista låten, det var vi Good Luck med Elvis Presley. Nej, det, det såg jag inte ut. Okej, jag bara. Jag, det det jag, var, var någon annan. Jag, var inte annan, annan, upp, jag vet inte vad han hette, tonåring men tonåring då. ja, men det det, det hette, Jag vet inte vad han sista låten hette där, men. Var det han? Kom, eh, kom det kommer ihåg att det var inte där, Elvis Presley, det var någon någon nå no, no manskör som sjöng och så. Ja. Eh från första dag, dagen när Radio Nord börjar sända till sista Ja. Eh, i, hur mång, hur pros, i i procentsats då med logiken själv? Ja men jag, jag, jag, får, var, var, jag vet ju i alla fall så, så, så, så, så, att, att på Ja, Expressen hade i alla fall en, en, en omröstning utav hur många som ville ha Radio Nord kvar och 98% hade vi svarat och 2% eller 1% nej på den. Du vet, de, de sa ju det i radion att de skulle sätta in ja eller nej. Georg, vad, vad tyckte du om eh, mixerbordet då på båten? För du jobbade, du var ja, det, då fanns, det var en gammal mixer och det var ju så enkelt allting. Det var inte alls... Då har jag ju bättre resurser här. Så eh. hade du haft den du har nu och tillfört då på Radio Nordbåten, hade det blivit... Eh... Ja, det är klart. Det hade det säkert blivit bättre för den här tekniken är nog lite bättre än vad som var på den tiden. Mm. Men, men, men var du nöjd när du jobbade på båten då? Ja det var ju väl i stort sett Det var ju all... en, en sak som jag Önskat i hela mitt liv Att jag skulle få äh, och, Drömmen om Min egen radiostation Det hörde väl Riksradion jo. Men jo. Det, den äh, det, nu är det ju slut Någon upphöljelse blir aldrig Georg den här kvinnan som jagar Kokerskan den här med Hon tog väl ut som en rydda ja, ja en kökskriv Ja en kökskriv Ben. Nu ska de ja. riktigt gryta Eta med pojkjävel eh, eh, Vad tyckte du om hennes mat då Ja det vet jag inte Det, var, det, det kom en kock sen Och där var det ju mycket bättre Nej du. Ja. Det, det var ju mycket mycket bättre hon fick sluta den här eh... Ja det är det bägge två Han Nej. var ju rädd direktör han ju, ja, ja han var ju det, rädd Han sa ju det hänt... kortsäkande Kärringarna funkar inte det ska vara Kara som gör mat Ja just då och han oh, sa, ja. Vad hade hänt om hon hade mördat den andra säger Då hade vi att sluta med rätt och måste bort så fort som möjligt mm. Men i alla fall, alla de här killarna och, och teknikerna och alla som... Du, det var ju båtar som körde över grejer till båten. Från ja, med mat och allting. Det du var du någon gång? Va? Ja, det var ju en liten passbåt som gick där från Ineshamn någonstans där. Mådde du aldrig då, när du var ovedet. Tänk, nej, jag... Är, äh, då. Det var ju höga vågen när du skulle överlämna svaret. Nej, det, det har klarat sig på den sidan mm. Det är balanshinder som fungerade. Jag har en gång i tiden mm. hållit på och tränat på cirkus och allting. Mm. Så, mm. Det, det är nu jag blir så förstörd på senare år. Där de här blodtrycksmedicinerna har fått all möjlig skit. Mm. Eh... Var du med sista veckan innan du på Radio Nord och sände på båten? Ja, bra länge i alla fall. Du vet vad jag är alldeles på slutet där. Gick du under Allaby? Ja, nu ja, ja, förstod jag inte vad du menar. Gick, när du jobbade då på båten... Ja, men det, det gick under ett annat namn. Jag vill inte säga vad det var. Nej, nej, nej. Det behöver du inte säga. Men nej, det är svårt att hitta när man säger ditt namn. Men du ja, just det. Namn, men det beror... Det, det har sina orsaker. Jag hade hoppas inte att, att annars kanske skulle få problem på arbetsmarknaden. Jo, men det fick precis, ändå. Jag, det hjälpte jag, inte jag, det jag, här. Nej, jag, precis, de de, de genomskådade det. De där jävla socialmyndigheterna. De ja, det, att, det var ju kan det. inte öppna en radiostation... Du ska sälja din villa. Du ska inte, du ska bo näta och, och sen ska du tvångsmedicineras. Du ska inte tro att du kan öppna en radiostation och inte Nej, det kan inte ni, Sara. Ja, just det. Och, och, och det, det var ju hemskt. Alltså. Men det, ja. dagen efter det, så ringde jag dåvarande Televerket mm. Radio och frågade: Kopplar in mm. mig säkert om jag bygger en radiostudio? Mm. Och då, då, sen. Så jag, ja då, vi kan skriva preliminärt avtal redan nu du, så var mm. <skratt> de som är tillbaka och, och så <svälj> satt det igång ett efter två månader ja, någonting ja. Var det ju, då var ju någorlunda klart provisoriskt här, men det, ja, drog, men det, det tog ju år sedan innan jag fick tag i någon ny förening då var ju först när eh, Studio 88 på han stod igen när jag passade på ja, ja, men då vet vi inom gruppen vi är, vi är en förening här lokalt och vi jobbar för Sveriges land och eh, kursridarna och allting Ja, just... ja det är bra Georg, då vet vi dina orsaker Och tack Georg att du har lyckats kunde inte du göra något Att Radio Nord kunde fortsätta då? Nej det, det, det, det, det var omöjligt När regeringen bestämmer lag De kan ju inte göra något åt Det är ingen jurist och inte, Det är inte som i Holland Att en baron kan få igång fri radio Och allting där Nej. Avslutningsvis då när Radio Nord stängdes Så undrade då, så och så jag Och sen 17 andra i vår lokal här eh, Efter Radio Nord Vilken station På båt kan likta då eh, Inte modern tid, så, så, så snabbt det gick då Radio Nord När den lades ner, vilken kom sen Så kan likta Radio Nord inte... Ja, den, den, den såldes ju sen till England och Radio Caroline, det var ja. någon rik kille där kärin, och, där. och han, han satte ju igång en med en, en station till där och han hade till och med den ena sändaren tog han och satte på en annan båt så det var radikala nord och syd också och allting och, och sände samtidigt på olika frekvenser och då har då rustat upp allting, ny antennmaster och allting det, och där man ser, ser hur, hur, hur kraftigt för sen när Radio Carolina sjönk till slut Sen så stack den upp I vattnet, masten hel och allting mm. Det är klart eh. det, det, det var någon helt annan klass på den Än den alltså, På Det var inget långt vattenledningsrör Som jag kallar den för Med 38 meter Det var riktigt fackverksmast med ut, Stänger som gick ut Och grejer Och se, gjorde balansen var Bättre på alltihop de förutsättningar som fanns då, de antog när de startade upp då Radio Nord. Kan man gå samma rutiner och lyckas starta ett nytt Radio Nord? Nej, äh, nu går det ju inte. Det finns ju ja, den gamla radiolagen som stiftats på Radio Nord. Att det är förbjudet att, att, att fartyg, radiofartyg på öppna havet, det. Mm. fick ett fax, och varför... Kunde Radio Nord inte sända? Det blev ju störningar i sändningen. Vissa hörde inte. Ja det var de Dels var det råd på de lite olycklig på Radio Leons frekvens. Menar du det? Ja just det och dessutom var det någon hemlig störsändare här ute någonstans här söder om Stockholm också som störde, du vet. Det, jag, tror att, det, äh, jag tror att det här kunde spåra vad det var, men jag säger inte någonting på radion. Kan det vara... Äh, det men men nu, det, det fanns det, en sändare. Jag börjar med frågetecken och slutar med frågetecken. Kan det vara de styrande i Sverige äh, frågas frågetecken? Nej, det var det nog inte. Utan jag tror att det, det var... Antagonist? Ja, just det. Det var ett privat initiativ att börja göra det. Ja, ja. SN0YXG och SN0YNGVC har Johan skickar över ett 73 till sn 0 det, Vi måste höra då. Hej hej. Ja det var det samtalet här. Det är 81-21-00 jag bara nu om det kommer en signal till Ola. hallå Ja. Ja, tjenare Georg, eller Lennart, hej. Ja, jag ska bara ställa in det här så. Har du ställt in? Ja, nu tror jag det är bra. Vad ja, bra. Jo, jag hörde ju... Det första samtalet tycker jag var synnerligen positivt för din del. Vad hjälper det nu när man är gammal och sjuk Ja, om... just det, mannen som men, talar om det där. Det är det... många som har låg att hjälpa mig. Men det är kanske... Han, men det... Han, han låter ju väldigt rekordel och schysst. Så att ja. Där kanske du kan få hjälp just med det här med... Arbetet på taket för det, det är ju svårt för dig att gå upp. Ja det är därför jag inte har vågat för att jag blir på att slå ihjäl mig redan i 77 och sen fall... åker jag ut för en läkare Du, du, du är ju ingen nej. ungdom längre du är i alla fall 73 år va? Ja det är en olycka jag skulle behöva vara betydligt Det är din skillnad om det hade det, varit Det, det, det var en olycka att jag blev sjuk det, det, det, och det ställde läkarna till mig istället för att hjälpa mig ja, jag vet mig. det där Jo, hörru, du, du sa någonting till Peter där om att du har jobbat, har du hållit på med cirkus? Ja, det var lite grann sånt när jag var liten. Jag, det, det var lite roligt, du vet, jag trappetskonstnärer och, och jag var reparatör för högshållanläggningar <går> och, och lekte allt möjligt. Vilket, det var, ju, var det showman eller, Scott, eller det? skott? Ja, det var skott. Det var ju det när jag bodde i Hammarby. Det var ju inget professionellt på något sätt. Nej, ja, jag minns ju när de kom på höstarna till... Men det vi, gjorde ju att jag hade en enastående förmåga att röra mig sen och balans ja, just, och allting. Men ja, det är slut med det nu. Jo, jag minns ju när de kom om höstarna till Stalmestagården där nere, vet du? ja. Och på den tiden var det tillåtet med kattdjur. Jag minns ju, de hade ju både lejon tigrar. Ja, jag kommer ihåg det. Det var ju en upplevelse för mig också. Det och Pante. De tog en krona då. Då fick man gå titta runt där inne bland burarna. Men det är ju förbjudet idag att ha stora kattdjur. Ja, det, det är det, ju slut för det, att... det nu. Det är ett jävla djurplågeri. Jag minns en tör där, hörde du, som var väldigt skicklig och våghalsig för... Jag tror jag var så här en 10-11 år Och det imponerade oerhört Han hade då i I manegen tror jag Tre tigrar och så var det två lejon ja. Och han eh, Piskade där och de hoppade Och satt, så, och, och, satt på bakbenen Vet du, och de var, Gav vackert tass Ja lejon kunde ju bli så intelligent Att ha oss Upptäckt sen gick han fram till det största lejonet en han, ett handhjul och, och så vände han upp käftarna på, på den där med den där med, med, yliga lejonmanen ja. och sen vände <här> han upp käftarna och det var ett otyrt jävla gap vet du ja. och sen stack han in huvudet i där för och det var ju, det blev ju, var man ju imponerad av. Ja, ja, sånt jag förekommit, det kommer jag ihåg. Men jag såg en sak som vi iakttog där vi grabbar, att det gick alltid en svartklädd man, en liten bit utanför buren alltså. Och det var förmodligen, det påstod sig att han var bevetnad, fall om någon av kattdjuren där skulle få fått nojan, vet du. Ja, just, men risken var väldigt låg, i alla fall med lejonen. Men i alla fall, han var väldigt skicklig den där killen Och sen tände han eld På en sån här en, en ring Och då fick katterna hoppa Genom den där ringen Ja, i, det, det är, vet jag, var klassiskt de Men, det, har, så. det vet Det var väldigt svårt nummer vet, vet, vet du varför? Jo, för både lejon och tigrar de skyr ju elden va? Ja men det går tydligen att äh, Lära dem att ja. inte det inte är något farligt Och han Han höll upp den där en bra bit i luften Och de hoppade otroliga, Gjorde otroliga ansatser Och hoppade igenom den där brinnande ringen Och det var ju väldigt imponerande när man såg det där vet du Ja Så att jag beundrar de här cirkusfolk jag, jag vet det var ett killar som var akrobater där du vet, De säger det Cirkusartister särskilt akrobaterna då Gymnasterna att de har aldrig salt i maten för att det blir ledernas stela utav. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, så det, det var intressant. Jo, sen hörde jag han nämnde någonting om den här trevliga sångerskan. Hon är fortfarande lite aktiv. Siv Malmqvist, har du träffat henne? Ja, inte nu alla år. Jo, du vet på 50-talets eh, slut. När, du, när hon var ung va? Ja just det, ju det. det, det, det du vet allt sambas ju för mig att jag hade mor som låg där jag försökte ju, jag tänkte att jag skulle bli gift med en kändis, men det gick inte, det var för stora planer, jag hade jag var för fattig, det, det gick men, inte. Men du, och du och det, det, var den, det jag Ja, det flera stycken, jag hade ju ingen bil och det, du men vet det ingen körkort. Men det bil va? Men ja du, men man, och inte en mor som riskerar ja, En men, dag så, så kommer de att skrivas ut Så då får jag hem henne hit så Frågan är att trä, du, du har träffat sin Malmqvist på den tiden På 50-talet när hon var i Europa då Ja jag. det gjorde jag ja. Men, Böde, men inte bjöd, sen Frågan är om bjöd du ut henne på kondis eller? Nej jag hade ju aldrig några pengar Såg, Gav du någon liten vink åt henne Att du var lite intresserad då Ja det kanske jag gjorde men det, det, det, det, det, det, det misslyckades Det var ju en skärmig, ja det, en skärmig. ja det var det, hon var ju underbar men det, det, det, det, det, det, Jag hade ju för dåliga förhållanden det förstörde så mycket för mig, du anar det. Jo oh, visst, det förstår jag, jag var ju berättat det där, det var ju tråkigt Det är att det ska bli sådär och du Men jag, jag läste förstår det om don Lindqvist vet du Ja. han har skrivit mycket, han har ju skrivit en bok om solkungen och ja, även om man var konung han alltså, hade allting så hade man ett helvete, vet du, för att han, innan han var för, ja, innan han blev 50 då i fyrtioårsåldern så fick han ju dra ut alla sina tänder va ja. och han hade någon kirurg där som var någon riktig jävla klåpare, vet du rötterna gick så långt ner i kyrken så att när de drog ut händerna så följde en del av gommen med vet du. Ja det förstår jag Och nej. sen han när han skulle leta mat vet du, Det gick inte han fick, Ibland så sprutar ut genom näsan Du vet hur ja. äckligt det är när man får någon Genom näsan va Ja just det är sällan det händer för mig Men, men jag är... menar på grund av... Men det har hänt någon gång Att jag satt någonting i näsan ja, men... Att att den där, <skratt> äh, Spenen som händer ja, Där är inte tätt Därför så... att man inte ska kunna upp men på grund av att de hade då skadat honom så gommen vet du vad skadad va så ja. på grund av det vet du så hade han ju ett helvete i med att han, kronprinsen då skrev ju om sin far, det skriver ju Herman Lindqvist om ja, just det. han var som en fontän ibland han åt vet du pappan, ja svälja försiktigt och tugga ordentligt, ja Sen hade, förlorade han ju allt hår på skallen när var 50 du, hade inga gaddar. Och sen, du vet, läkarvetenskapen Gurser att den har gått framåt i alla fall oerhört mycket sen sen den epoken, vet du va För, sen eh, slutet av 1600-talet in på 1700-talet det enda medicament de kunde göra då det var att ge antingen å, åderlåt, åderlåt man, man åderlåt dem va man Ja, dem på en gammal läkarbok också och sen man gav dem åderlåtning och sen lavemang och kräkmedel det var ja jag en, vet det, det var ju vanligt fan. Du vet att, alla jävla sjukdomar för de trodde ju vet du att det skulle vara balans mellan de här vätskorna i kroppen ja jag läste det så då skrev ju en kvinna där vid hovet där att ja tar, tar inte sjukdomen kol på en så ta läkarna koll på en att ja, viktigt. det var ju någon De i den där äh, Molière inbillade sjuka som, som, ja, som det sa vet. det att <laughs> du vet, dör man är man var så väldigt stark om man ska överleva både sjukdomen och medicinerna ja, och läkarbehandlingarna ja, i, i Ludvig den 14 var ju väldigt förtjust i Molière, för Molière skrev ju eh, många pjäser där som spelades upp inför hovet va? Den inbillade sjuke, vet du, och sen där, där fronttimmer, och så var det väl den här med de om, som handlar om begått religiösa typer, vet du? Och det hade kungen väldigt roligt åt. Men eh, drottningmoden då, hon var ju väldigt sur för det där för hon var ju väldigt varmt religiös, vet du. Ja. Men, att, men sen kungen själv drabbades ut av och sen blev han ju fick han ju svår reumatisk verk, han, han körde sig omkring i en så här lite mer finare rullstol, vet du? hela tiden, va? så att de, det var inte lätt att vara kung, och jag menar såna djävlar, och hur skulle det inte vara att vara allmogel på den tiden då? Va? Vara vanlig gemen bonde vet Ja just det, jag håller på och arm, ska en någon skiva från Gunnar här också så. Ja är du, ska vi inte måla så? Men för övrigt så, så var det ju roligt att höra lite Radio Nord exposé där jobbade du som tekniker på fartyget Ja, i första hand det. jag var ju så intresserad jag, jag har ju hållit på med radio ända sedan ja. jag var 13 år i bovis sen hade jag ju en sändare och ja, det det, det, jag har ju hållit på i mitt liv. Men var du tekniker om bord någon gång? Ja, det kan man säga du var du är så var du biträdande tekniker? Det var biträdande. Jag jag var i förstår du i lokalerna på Kammarkagatan vet du? Där jag, Korsak hade sitt kontor, vet du. Ja. Och, så att jag hade en kompis. Kommer jag inte ihåg vad han heter? Ja, jag är ju Kammarkagatan 46. Ja, jag hade en kompis som fick anställning inom Radio Nord. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn va? Men han heter Roger förnamn Du, kan du kanske har träffat honom bor där För han jobbade som besättningsman På fartyget vet du Ja jag, jag var ju ute där på ja. Isbytaren när de hade drivat ja. Och då träffade det ju En del gamla var De var väldigt gamla alla farbröderna Tyckte jag Men han Roger man... då han jobbade vet du på fartyget Som besättningsman sådär Ja, ja. E Och han trivdes väldigt bra En som var väldigt trevlig som jag träffade Lite senare här på slutet av 70-talet Det var hon Chris vet du och... Ja, just. Det. hon hade ju matprogrammen vet du Hon, hon var ju skådespelerska Men hon var ju med inom tv-teater Ensemperna för mig vet du Hon var ju väldigt duktig när det gäller mat Ja och, och, och det var en väldigt trevlig kvinna det, Om du minns det nu såg ut Hon var lite bastant där. Ja, kanske någon Ja, bastant alltså Men hon var ju sympatisk att prata med Hon hade hennes program, matlagningsprogram På den tiden, det var ju mycket ovanligt Nu är det ju var och eh, TV-program Handlar om ko kockar och, och lagar Och du vet vad populärt det har blivit va? Ja, jag har sett det på När det gick på scen på ja. nätterna förut Men problemet är att det måste vara så mycket ingredienser som man kan inte hon... ha det hemma Allting hon var ju före sin tid hon var en av för föregångarna som började med matprogram, vet du? Ja, de hade visst om Kopa och Koksund rekommenderade att alltså, någon, <går> det vet ju förlag i Vellinby som Men gånger. hon måste ha kunnat mat och var duktig på det eftersom hon fick... Det uppdraget inom Radio Nord Eller hur? Ja det tror jag säkert ja. det, Hur det där gick till det vet jag inte jag det var ju säger... direktör Jakotschak Som skötte det... anställningarna det, det fanns ju bara en motsvarighet I Sveriges Radio Och det var ju Novisen vid Spisen Och det var ju Folke Olhagen Och den här, vad heter han, källarmästaren på operan eh, Vad fan heter han där? Han är väl död förresten Eh, den kända gubben där Tore Vretman ja, De hade ett program i Sveriges Radio då, Eller radiotjänsten Ja då det just hette, det, det, var det blir mycket. Måste det hette Novisen vid Spisen Ja man. det kommer jag ihåg det Måste nog släppa Tlockan bara bli så mycket och Man ska hinna någon ja. Men hur du, det ingav ju dig hopp där Den första inringen, den där sympatiska här Ja det är mannen. klart, det är många som har ringt bakom Under årens lopp Men, det är så men hörru du, avslutar det? avslutar med, med att och säga att, sjuk, är Avsluta med att fråga dig för några veckor sedan så ringde det in en man som ville ha telefonnummer till Kent, till Martin och mig och Peter ja de har de, jag, jag inte ha no, det är, det jag kan inte ha lyssnar på mig nu jag kan inte ha någon sorts här äh, jag, jag. jag vill bara säga så här: vad det anbelangar, du har inte våra telefonnummer alltså nej, inte och, mig, och för andra inte så vi får han ringa in och snacka lite så man vet vad det är för en kille och vad vill han för något kan man ju fråga sig det är ju suspekt också ja, ja, ja jag tycker han har att, aldrig nej, ringt tycker till Han har aldrig ringt in till programmet Och gett sig till känna eller någonting och han har Nej men jag led, tycker inte om att med. det pratas Bakom min rygg heller Nej ja, men jag säger att han har aldrig sagt Vad han menar Att vad han vill och varför han vill ha Telefonnummerna va Det är ju det som är så konstigt Ja jag det är, det en är bara att person i sammanhanget ja. Frågar efter det Vill han vill han kommunicera, kan ju snacka i radion och ge sig till känna Ja, det är klart vi ska Loppa. inte ta för långa samtal här, hej så Nej, länge hej. Ja, jag ska repetera det där. jag kan inte ha någon sorts nummerbyrå för telefonnämnden här hos mig, det går absolut inte Nu ska vi se vem det är. Hallå. Ja, hallå. Ja, hallå. Jo, jag tänkte fråga en sak. Är det ju skott det här? Nej, det är det inte. Det är kulturföreningen i Aldarhornet Sverige är vakna. Jaha, på det vis. Får jag fråga varför gifter du dig inte med Simon Krist? Nej, nej, nej. Jag har förklarat att jag var så fattig på den tiden. Det var ju bara... Eh, du att jag skulle kunna genomföra vissa saker, men eh, det här är ingenting som diskuteras tycker jag. Nej, det förstår jag. jag är ni på slutet av ja, kvällen. så sådär allmänt. För du pratar så mycket om eh, sin Krist Ja, just det, men vi säger så så länge. Ja, vi säger Nej. så då. I ja, vi hinner på eh, seriöst samtal vill jag ha. 81 21 0 den ska radion på. kan prata radioteknik och vad som helst. Annars får vi starta en låt nu. Ja, jag startar en låt. En samtal som väntar. Hallå? Hallå? Ja, just det, du är du inne. Jag är inne nu? Ja, just det, du är inne nu. Ja bra eh, Vad jag tycker Evel Ja varsågod och tyck <laughs> Ja precis Att eh, Det är för långa samtal Ja jag, men jag kan inte Tvilligt tv vara oförskämd Och dra ner <skratt> på dem Och ibland eh, Är det, det är tuggande Jag vet inte nej Jag, jag, det, det, jag förstår dig Evel Det är svårt Ja just det, man skulle ha hur mycket tid som helst och skulle vara friare så jag kan köra till jag bestämmer själv när programtiden är slut Tre, tre timmar skulle behövas med. Ja det skulle man verkligen det skulle vara som att hålla en radion på nätterna Mellanbåg, där kan där hålla det ju på timmar ibland Precis. Och vissa kör korta och lyssnar på varandra och gör signalrapporter och mäter till och med, med hur många procentmodulation det var. I kväll, I kväll, ju i kväll har jag varit Radio Nord. Va? I kväll håller jag varit på Radio Nord Ja, jag vet, de har ju haft äh, Programmet TV. Ja, då är ju var det. Ja, just det, jag har det inspelat själv. Men nu tänkte jag tänk, tänkte så här. Ja. 27 MHz. Ja. Det är inte dumt egentligen där. Nej, men fyra bast går ut lite dåligt läsammet. Ja, precis. Får vi få se vad i. Får vi se när man antänder radiolerna ramlar bort en efter en. <här> ja, men Louise har sungan in igen. Vi måste fixa upp det där, i övrigt, så att Du får upp eh, grejerna där. Ja, det är väl ju synd det här att det ska förfalla. Ja, det är för skecket. Ja. Det går ja, det inte. Är, det är ett bra ansen installation där. Det skulle gå upp själv du vet på taket och mäter vågen i matningspunkter så allting upp och ner upp och ja. ner och sen det bärvåg och mäter och registrera idealernas ja. längd och, och allting. Vad har du för tips på 27 då? Vad har du för antenn där? Ja, det är en amatörradioantenn Mosler V4. Ja. Du, du, du vet det det det, det, det är en Lik V46 där måste, eller vad heter den, hargegen som fanns för. Ja. ja, ja Och det är en mask med en En enkelspole Vad är med den då? är radialerna? Det är radialerna, ja den fungerar ju inte om, den GP-anten måste vara radialer för varje band. Ligger de på tak eller? Nedramlade på marken och annat var de upplockade och upprullade. Ja, ja, ja, ja, ja Men det var skulle vrida, då skulle vara i de radialerna där på antennen. Ja, jag måste sätta upp dem på taket De satt DC-mastern nere ändan eh, Du vet, på en kopplingslust ja. Och andra slutar med ägginstallatorer Jag hade till och med ägginstallatorer eh, Så jag du ändra längden genom att kortsluta ägginstallatorer Och eh, öppna när <laughs> på taket Då kan du försöka hitta det rätt längd Ja, precis där. Ja. Men vad heter jag? Jag skiter att få taget på dig privat där. Men äh, du kan ju få taget på mig privat på mitt äh, kol där, kom. Ja, det, det, det blir väl annars så finns det en regel på det här numret. Det är också det är privat också. 812100. Eh. Jag har ju två telefonnummer men det är bara det här jag kör officiellt. Ja, men... Mm. Det är bara för att inte flera ska ringa men jag har ett samtal för det är kan det vara svårt att svara någon telefon annanstans mm. i ett annat rum. ja ja okej. Okay. För att det kan ju vara bra att ringa där så att man kan komma att fixa det åt dig där. Ja, men det går bra eh, ikväll efter sändningen och eh, en timme eller någonting efter det här så blir det svårt. Ska vi ta det kväll på 38? som man får? Ja det kan vi ju göra Det ska vi nog Jag brukar ju höra dig Ja jättefint ja. De flesta stationer hör mig Det var Nätan som vi har problem där Hon skulle ha hjälp med Med, med sin <går> kommunikation. Ja. Det är ju något ordentligt fel och klagar ju alltid på att du skrapar ja. Det måste hittas den här större källan och gick jättedåligt nu Jag vet inte vad ja, hon har det gjort Ja det. det är en katastrof Den där Hercules stationen Den amatörstation som är ombyggt typ Stiget till borttaget Och nätdelen och, Det går bara på drivsteget tydligen sällan antennen Och sen har de satt ut yttre nätagat, den nätaggat Så drivar Nej, ja, Så därför är det inte mycket effekt ut där ja, Det är en ja, fel ja, anpassning ja, ja. Mellan drivsteget och bifiltret och antar jag men har hennes antenn rasat ner eller då? Nej, det är nog fel. Jag vet inte. Hon har sådana störningar i huset också. Jo, men visst. de gick ju mycket starkare förut. Ja, jo. något eh, har hänt. Jag vet inte. Eh, jag kan inte se det härifrån. det är ju uppe på en balkong. Jag aldrig varit där och sett det verkligen. Nej. Men eh, ja, det är synd. Ja. Som sagt, vad? Jo då, jag ska inte hålla dig länge heller för... Idag har det varit många som har ringt där Ja, jag måste är, snart är, starta en skiva som Gunnar hit också Jag vill ha Ja, jag önskar en Elvis Har gjort Ja, just det, men det hinner